Jó reggel. Kezdjük el a műsort! Bár az igazság az, hogy olyan, hogy kezdjük el a műsort, olyan nincs, mert hát ugye napközben is műsor a műsor, csak akkor éppen nem mikrofon mögött. Ugye az, hogy én adásban vagyok-e, azt onnan tudom látni, hogy rámélk a 168 órára, és akkor látom, hogy mi a helyzet. 6 óra 17 perckor tolán Zsákovics Márk, ha ő az, ide az van írva, Jani szor Dávid, szor Zsákovics Márk, és ezen most mit kell nézni, írja. Én nem tudom, hogy Zsákovics Márk-e az illető. A Jani az biztos én vagyok. Uh, ennyiben identifikálom magam, bár egy vadidegen számára csak akkor vagyok, Jani, hogyha azt nem nekem mondjam, egyébként nem figyelnék rá. És hogy az kérdezi, hogy és ezen most mit kell nézni, és hogyha belegondolnak abba, ezen a héten a Facebookról nagyon sokat beszélgettünk. Egyáltalán az internet népéről nagyon sokat beszélgettünk. Egy évét <h demostrat> tekintve az országos mentőszolgálattól Trumpig. És itt a skálázásban, amikor az ember is beskálázza a hangját és ezzel párhuzamosan a gondolatait is természetesen, akkor valamit megpróbál megfogalmazni. Szóval, hogy én most a kapitóliumra behatoló amerikaiakkal nem tudok szót váltani különböző fizikai okok miatt. De Zsákovics márkal, ha egyébként őt így hívják, tudnék váltani szót, hogy ezen mit kell nézni. Hát ki van írva, hogy fél hétkor indul a műsor, és ott van egy kép, amiben látja, hogy jó helyen van. Én nem tudom, hogy Zsákovics Márk valaha az életében, ha egyébként Zsákovics Márkról van szó. járte te pályaudvaron. Mert ha volt pályaudvaron, ahol a vonata fél hétkor indult, akkor ha kiment, és megnézte, hogy a hatos vágánynál indul-e a vonata Miskolcra, akkor biztos megelégedésére szolgált, hogyha 6 óra 17 perckor ott állt egy vonat, ki volt írva rá, hogy Miskolc, és ott állt, föl lehetett rá szállni. Nem ment, mindazért, amiért ő egyébként vonatra száll, nem csinált az a vonat legfejebb, Hát ott nem esett az eső, de azért a pályaudvarok zöme fedett, bárha kinnál a vágányon, akkor ott esik. Tehát akkor már is haszna volt, mert nem esett rá az eső. De ha ott áll a vonat, akkor nem kérdezi meg azt a kalausztól, vagy bármelyik máv alkalmazottól, hogy ezzel itt mit kell csinálni. Van valami, tehát a szabadság mint olyan, az nem arról szól, hogy az ember csak úgy farokságokat röptet az ételbe, bár miért te tehetné? Tehát végül is semmi jelentősége nincs. Csak a másik oldalon, ahol én vagyok, a műsor készítője, egy virtuális vasutas, az nem érti, hogy Zsákovics már tulajdonképpen mit kifogásol. Ha egyáltalán Zsákovics márnak hívják, de hívják bárhogyan is. Ez annak az ívnek a része amit ezen a héten volt szerencsém, vagy szerencsétlenséggel megfelelő rész aláhúzandó meghúzni a kapitóliumtól az országos mentőszolgálatig. Ha Zsákovics Márknak van hozzá kedve, néhány perc múlva megtalál, ha egyáltalán így hívják, 0620 381 61 os de most önöknek és ezen belül is a barátnőmnek engedjék meg, hogy elküldjek egy Erik Saty dalt, amely egészen elképesztően szép, és nem tudom, hogy Wagner Tibor most éppen ott van-e a hangfalak mögött, mert fantasztikus zenét mindig is sugárzott a Kéfej Jancsi, és az nem kizárólag Sörnyi Horn révén szólalhat meg, hanem most itt Erik Saty révén, de ajánlani tudom önöknek, és ebben garantáltan nem fogok belebeszélni, Ma 2021. január 15-e péntek van, és a pontos idő 6 óra 34 perc. Ez a Kejfejáncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fialaj János 14 éven ollyaknak nem felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Egy virtuális jelentés, vagy egy nem virtuális jelentés, sokkal inkább egy virtuális árvóckosár volt, de többet ezt a szót, hogy virtuális nem mondom, ez most túlságosan sokszor hangzott el. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Hát így. De vagyok, jó reggel. Jó égget. Csak azt szeretném kérdezni, hogy van-e rám old, hogy hogy valami valamit dobszólóval indítson? Nem. De vagyok, jó hát reggelt. Már, amennyi, már, már amennyiben valamilyen... Csodálatos Bocsánat, az, csak az interneten. Csodálatos ez a amit adott, de valami ébresztő ha zenét szeretnék majd különben hogy van. És kérdej el egyébként. Igen. azt szeretném érzékeltetni, Zsiga Zsuzsa egy központi szereplője a műsornak, régen volt, aztán hosszú ideig elmaradt, ugyanakkor szeretném azt is az önök számára egyértelművé tenni, és remélem megértik, hogy én nem egy hivatásos beszélgető partner vagyok, akit ha unatkoznak, akkor fölhívhatnak. Felhívhatnak, ha unatkoznak, de alapvetően azért vagyok itt, hogy én mondjak önöknek valamit, illetőleg, hogy önökkel beszélgessek, ha van érdemben mondandójuk. Zsigazsuzsa gyakorlatilag, tehát van egy olyan határ, amit az ember, ha a gyerekéről van szó, akkor azt mondja, hogy sok ez egy olyan relációban, ahogy én vagyok önökkel a nézőimel és a hallgatóimmal még kell annak érdekében tenni, hogy csak hallgatók legyenek, állítólag dolgoznak rajta az illetékesek. egy kicsit lassan megy, de hát jó munkához idő kell. Tehát lesznek majd olyan pillanatok, amikor nem kell engem nézni, most se kell nézni, csak hát alapvetően így lehet követni a műsort. Szóval az a helyzet, hogy én el kell, hogy döntsem minden pillanatában ennek a műsorbannak, hogy mi, mikor, miért van, miközben maga a műsor, beleértve, ér, teljesen kiszámíthatatlanok vagyunk. Nem lehet dobszóló, vagy lehet, hogy az egyik nap lehet dobszóló, a másik nap nem. Van, aki így ébred, van, aki úgy. Ö, azt is lehet mondani, hogy az élet nem kívánság műsor, miközben számos pillanatában az, vagy az ember szeretné, ha az lenne. Remélem, hogy Zsiga Zsuzsa megértett, és nem sértődött meg. Beleértve, hogy jobban örültem volna, ha tételszünetben telefonál, bár most meglehetősen kevés tételszünet volt. Hova raktam? Itt Nagyjából egy negyed óra múlva föl fogom hívni Filipov Gábot, lehető egy kicsit később. Most szeretném önöknek elmondani azt, hogy mit tapasztaltam és szeretném, ha segítenének. Fél hétkor ránéztem a... Leveszem a hangot. Így. Fél hét előtt ránéztem a 168 óra. Honlapjára is láttam, hogy ott vagyok, van adás. Azt követően elkezdtem olvasni a beírásokat. Tudják, ez a hét sok szempontból szól a Facebookról, és sok szempontból szól a kommentelőkről, az ő komolyan vételükről, és az ő komolyan vehetetlenségükről. Talán Zsákovics már, de nem biztos, azt írta 6 óra 17 perckor, hogy és ezen most mit kell nézni, miközben látott egy stúdió belső. én pedig azt mondtam néhány perccel fél hét után, hogy ha az ember kimegy egy pályaudvarra, és ott van a vonata, de ő korábban érkezik, ami szerencsés egy vonat indulását illetően, és felszáll akkor nem kérdezi meg a kalausztól, hogy miért van itt ez a vonat, hanem felszáll és megvárja, ami elindul. Oda van írva 6 óra 30, de nem, Zsákovics, Márk, kell, hogy minősítsem. Maga a beírás minősít, és ezen most mit kell nézni? Mindent, semmit, megfelelő rész aláhuzandó. Akkor jön 6 óra 29 perckor Petricskó Miklós. Nem abból áll a dolog, hogy beül és elkezd beszélni, próbált ki, milyen rádióműsorat vezetni. Petricskó Miklós. Oké. Okay. Hogy ezt miért tartotta szükségesnek beírni? E, illetve hát erre egyáltalán nem reagált az első beíró, az egy másik kérdés, de az, amit írt, korrekt, való. Aztán jön 6.32-kor, mikor kakálmán. Jó reggelt mindenkinek. Ez ugye egy ilyen ahogy ezt Kurt Vonnegut mondaná, ha meg akarod érteni a nagybömböt, hámozd meg egy léggömböt, ez egy ilyen hamis közösségi tudat. Beköszönünk itt a a műsora, beköszönünk például Körmendi Györgynek, beköszönünk Petricskó Miklósnak, Kóca Gergőnek. Jó reggelt! Jó reggelt! Menjünk tovább. Azt írja Mikorka Kálmár, jó reggelt mindenkinek! Körmendi, György is, ez nem ez valami, nem tudom, milyen mai, ez nem tudom, a földgömb van rajta. Aztán ő is azt írja jó reggel. Akkor jön Pertvicsko Miklós, 6 perccel fél hét után, minden nap próbaidő, minden nap utolsó műszak. Na most hát ugye ezzel már nagyon nehéz mit kezdeni, mert minden nap próbaidő, minden nap utolsó műszak, oké, okay. ebben be van. Kóca Gergő is azt írja, ő egy ős kejfejancsi hallgató, szerintem ott van az első között, azt írja jó reggelt. Aztán azt írja DJ Kekec 64, jó reggel sokan vagyunk, kevesem. Ez egy Európa kiadó számnak, emlékezetem szerint egy parafrázisa, hogy mi értelme van azt, DJ Kekes tudná elmondani, hogyha fölhívná az adást telefonszámát. 0620 381 61 90, de ő nem ezt a legoldást választja. Szól a klasszikus zene, hol Szati, hol ki nem telefona. Azt írja 640-kor azt írja 637-kor Kóca Gergő, hogy nem sztereók a zenék. Nem sztereók a zenék? Nem a zenék. Valahol nem stimmel Gergő, nálad az akármi. Azt írja, GPSX minden nap pancserség. Először is szerintem minden nap pancserság. Tehát csak, hogy tisztázzuk. De hogy mi az, hogy minden nap pancserség? Szóval mi az ránéz egy műsorra, ahol zene szól? Talán észreveszi, hogy ugyanaz a zene két különböző feldolgozásban szól, és ő nem azt mondja, hogy őt ez nem érdekli, vagy érdekli, vagy nem mondja el, hogy most ez itt most miért is van. Ő úgy gondolja, hogy megkarcolja a műsor zománc felületét, és odaélja minden Joga van hozzá? Joga van hozzá. Aztán jön a következő ember, Elit VV klub, hogy hogy nem dök jór szól, hát azért nem szól jór, mert most itt különböző jogdíjas problémák miatt ezen és a jövő héten nem a szokott arculata van a kejfejancsinak, de visszatér, és hogy Kjúr lesz, vagy sem, nem tudom, pénteken Kjúr szokott lenni, ebben önnek teljesen igaza van. Azt írja 641-kor, Istvá vár István hogy jó reggelt. Hát jó reggelt. Minden nap mindenkit nem fog tudni felköszönteni, de ma egy ilyen nap van. Azt írja, GPS-ig, nem, nem, nem, még van más is, azt írja Körmendi György, így a többiekhez. Itt aztán elkezdődik egy önálló világ, tehát az én műsorom egy felületet biztosít, ahhoz, hogy emberek elveszélgessenek egymással, ez konkrétan olyan, hogy én vagyok a mozdony vezető, de hát miközben van nekem ahhoz, hogy a kupéban egymásra beszélgetnek az emberek, nekem a mozdonyt kell vezetnem. Így azt írja e Dö, dö, dö, dö, dö, dö. Körmendi György 641-kor mit szóltok az Orbán fiához? 40 milliórt közpénzen elit akadémián tanult. 642-kor Rengei Miklósné ettől nem hatódik meg, hanem azt írja jó reggelt, kérem beszélni, néma gyereknek anyja sem érti. 643-kor GPSX, aki eléggé aktív, azt írja, elég, ha néz. 644-kor dj 64, ez egy ilyen csoportá válik, ez egy fülke, ott beszélgetnek az emberek egymással. Hogy mennyire süket emberek párbeszéd, azt nem tudom, de beszélget, legalábbis megpróbálják. Biztos a jó tanuló, őket szokták támogatni, meg a halmazottan hátrányos helyzetűeket, hogy ez Orbán Gáspárra vonatkozik. 645-kor Berecki pálni azt írja, de most tényleg saját magás szórakoztatja, fiala úr, ez műsorvezetés. Ismét kérdezem ennek, mi az értelme? Főszerkesztő úr, talán át kéne ezt gondolni sürgősen. És megjelenik, drága barátaim, a magyar mentalitás, beül a fiala, nem csinál semmit, ez felháborító. De ha ez már öt perci így van, akkor főszerkesztő úr, valamit csináljunk. Mondjam azt, hogy ez egy házmester tempó? Akarja én ezt farokságnak minősíteni, vagy ez önmagáért beszél, kedves Berecki Pálni? Nem, ő főszerkesztő. Most szeretném önnek elmondani, hogy nekem nincs főszerkesztőm. Tehát nem tudom, hogy kire gondol, de szerintem írjon Orbán Viktornak. Tehát írja meg Orbán Viktornak, hogy ma Fiala János beült fél a műsorába, és háromnyed hétig zenét hallgatott. És hát várja meg, hogy erre milyen választ kap. És ha elküldi Orbán Viktor a választ, könyörgöm, küldje el nekem is, mert hát ez egy nagyon érdekes pillanat lesz, de szerintem csalódni fog ahogy a főszerkesztő se fog önnek semmit sem mondani, de, de maga a tempó. Nem történik semmi, illetve ő azt érzékel, hogy nem történik semmi, hiszen történik, zene szól. A Bartok Rádióban is ez történik, csak ott kép nincsen, de ez Berecki Pálnénak kevés. 646-kor TD azt írja, tényleg késik a stúdióban lévő óra, nem késik az óra, ennyi az idő, az internet késik. Azt írja valaki, ezek után, DJ Kekez 64, ebből így nem lesz lóvé. Hát azt ön honnan tudja, hogy ebből így nem lesz lóvé? Honnan tudja, hogy nem ebből lesz igazán lóvé? Hányszor mondtam én már, hogy bad az a pénz, amire hallgatok? Honnan tudja, hogy nem fogom végig hallgatni az egész műsort és még gazdagabb leszek, mint eddig? De hát DJ Kekez, nem érdekli, unatkozik, beszél. Jön Rengei Miklósné, aki azt írja, ezt a játékot már eljátszotta a másik adón, mi értelme van, ráadásul felkiáltó jel, és mit játszottam el, kedves Rengei Miklósné más adón? Hogy ülök és zenét hallgatok? Ezt játszottam el? Hát, ha ezt játszottam el, akkor csak azt tudom mondani, hogy műsorvezető vagyok. És fia János. Mi értelme van? Hát, Ha megkérdezi, tudok rá válaszolni, bár hogy állandóan értelmes dolgokat kéne csinálni, ő akár lehetne az édesanyám, ő is azt gondolta, hogy egyfajtában értelmes dolgokat kell csinálni, és aztán idegeneknek kellett megmagyarázni, hogy az ember töltheti az idejét unatkozással is, bár én itt egyáltalán nem unatkoztam. Jön, jön DJ Kekec 64, lehet, hogy így demonstrál a hét urai kezdés mellett? Nem, nem lehet. 6 óra 50-kor megszól a Herman Zsuzsa, valamikori moderátor, tényleg azért kell hallgatni, nézni egy adást, hogy e készük? Ebben önnek teljesen igaza van, de hát hiszen ezért is hagyta ott a Kejfejancsi hallgatók Facebook csoportját, mert ott körülbelül hasonló minőségű beszélgetés ment, amíg követtem, és amíg rá nem jöttem, hogy hát ennél feleslegesebb tevékenység nincs az életben. Tehát üljenek be a zeneakadémiára, és kérdezzék meg fél nyolc után 5 percre, hogy miért nem zenélnek még. Azért azt a hatást, amit így kifognak váltani a karmesterből vagy másból, az, az gondolják át, a zenekadémián ritkán ütnek. Tehát nem valószínű, hogy önöket pofonvágnák. De az, hogy hát nem lesz igazán olyan a válasz, ami önöknek kedvükre való, bár lehetséges, hogy pont olyan lesz, akkor meg azért nem fogják érteni, de hát mindegy, hát oké, rendben van. Azt írja Kóca Gergő, nem sztereóka zenék, nem ár. de sztereóka zenék. Rengei Miklós, adás van, műsor nincs, DJ-ke 6.51-kor. Lehetne akár interaktív is a műsor, ha reagálna az itteni nem bántó megnyilvánulásokra. Hát ugye itt jön dj hogy mi bántó és mi nem bántó, meg hát erre mit lehet reagálni? Tehát áll a vonat, mert fél hétkor indul, és akkor arról beszélnek a kupéban, hogy igazán elindulhatna. Aztán amikor elindul, akkor azt mondják, hogy mehetne gyorsabban, mehetne lassabban, szólhatna benne végig végigvonulhatnának benne eszkortlányok vagy eszkortfiúk. De semmi gond, nyugodtan. csak olyan festéket írják ezt föl a kupé falára, amit más máv dolgozók onnan le tudnak mosni. Jön Tédi, azt írja, hogy az óra már jól jár, hát ezen az itt lévők kasszagnak, hiszen ők nagyon jól tudják, hogy az órához itt, amióta itt ülünk, senki nem nyúlt hozzá, de el van, ahogy nem késett korábban is, nem sietett. Ugyanígy az óra ugyanazt mutatja, amit eddig megy szépen lassan előre, egészen addig, amíg meg nem halunk. Azt mondja, ez a minden fontos, szeretem, mert Benny Hill... Akkor jön Limburger Lorent, akinek nem tetszik fiala, hallgasson Petőfi rádiót, vagy bármi más, Kóca Gergő lehet, akkor fület cserélek. Ez már reakció arra, hogy sztereo az adás. GPS X hirtelen rájön 6 óra 59-kor, neki ezt tetszik. Tehát egészen addig kifogása volt, de most hirtelen vagy én, vagy a többiek, vagy valami harmadik elem rávette őt arra, hogy rájöjjön arra, hogy neki ezt tetszik. 6 óra 59-kor keserű András azt írja, nem kell bántani, fiala voltam, kellett a pénz. Hát ha fölhívna engem Keserű András és elmagyarázna, hogy ez a beírás mit jelent, akkor legalább rájönnék, mert így semmit nem értek belőle a Facebook népe. Van valami, ami összeköti őket, ami nagyjából olyan, mint ami bárkit, aki fel akar emelkedni, lehúz. Hogy miért teszik, tőlük kéne megkérdezni, hányszor mondtam el 3816196 senki nem jelentkezett köszülük senki. Ott beszélgetnek a kupéban, hagyják, hogy én beléjük hallgassak, de az, ami az én kérdésem, vagy az, ami arra lenne válasz, hogy mindaz, amit eddig tettek, miért való, Az nem. Azt megtartják maguknak. Illetőleg megkérdezik a főszerkesztőtől, hogy ennek mi értelme van. Aztán 6 óra 59-kor utas 9.53 jó reggelt Nemes Gábor lesz még valaha, ezen a héten volt, csak... Érti? Hát megkérdezi tőlem, vagy másoktól, de a válasz Jani, Jani csókolom. Itt tartottunk 7 óra, 4 perckor. 0620 381 61 96 Jó reggelt. Ugye nem bántottam meg. Nem, küldtem is egy sms hogy nem sértődtem meg, úgyhogy semmi gond. Dehogyis. Azt akartam elmesélni magának szemben, hogy amikor a YouTube-on néztem, most már nekem az 128 küldi értesítést, amikor maga megjelenik, úgyhogy szuper. De amikor, múltkor beszélgettünk, tegnap előtt, hozzám, akkor aki azt írta a YouTube-on, hogy most maga a pszichológusával képzelje el. Még pszichológusra se voltam. De jó beszélgetés volt, nagyon. Szerintem is érdekes. Köszönöm, hogy ilyen beszélgettünk. Nagyon szívesen, és számomra az egyébként kifejezetten szórakoztató volt ma, hogy felolvashattam azt a, hát nem tudom mi ez, ami a műsor eddigi részére érkezett. Én ezt, ha lenne egy csoport, amelyik elégén tartana, akkor az emberi viselkedést azt, hogy emberek egyébként hogy tudnak működni, és kérdeznék a motivációs okokra, egy 3-as, 4-es, 5-ös, maximum 6 fős csoportban szívesen kielemezném magukkal, az a résztvevők nélkül. Az egy másik dolog lenne, hogy a résztvevőkkel is kielemezném, hogy abban a virtuális fülkében, ahol ezt a párbeszédet folytatták, hát ami igazán nem volt párbeszéd, hiszen elbeszéltek egymás mellett, annak mi értelme van. Egy... Hihetetlenül érdekes, az egyik része biztos, hogy az unalom. A másik része az biztos, hogy valamiféle kommunikációra, valamilyen visszajelzésre való igény, de valami olyan értelmetlenséggel, és valami olyan, nem alacsony színvonal, mert ez nem alacsony színvonal, ez valamiféle igénytelenség, de keresem az igénytelenségnek valami másfajta analóg kifejezését, hogy ez mire jó, de még nem jöttem rá, mert, mert gyakorlatilag, mintha a víz alatt kérdeznék a halaktól, hogy hány óra van búvárfelszerelésben, miközben tudják, hogy a halak nem hordanak órát, tehát nem érti az ember, hogy ezt miért csinálják, és amikor Teszi nekik a kérdést. Miért csináljátok ti ezt, nem jönnek ki a fülkéből. Nem szólnak hozzád, nem hívnak föl telefonon. Hihetetlenül érdekes. De én nem azt hiszem, hogy most ezen az új platformon magának nagyon sok új nézője, hallgatója van. Én, én tudja, nagyon jó, vagy talán emlékszik rá, hogy még a Dunak Horzó vagy mi volt annak, volt az olyan? a téma annak az éjszakai én Azóta igen. azóta hallgatom magát. E, úgyhogy, meg tényleg száz éve elkezdtem is, de szerintem nagyon sok az új ember, és, és nem tudják, hogy mit kezdjenek. Hát kezdeni, akkor meg kell, hogy kérdezzék. Nagyon kellemes hétvégét kívánok. Akar-e bárki velem beszélgetni abból a közegből, amely közeget ma reggel molt, volt módon megjeleníteni, miután nekik volt módjuk saját magukat megjeleníteni? Nincs rá sok idő, de várok. 0620 hat Mint tapasztalják senki feltesznek kérdéseket és amikor felajánlom, hogy válaszolok rá senki 0620 381 6196 másodszor ha megszóló a zene az azt jelzi, hogy ebből a körből már nem várok senkitől a telefont jó reggelt ha -ha. Jó reggelt kívánok, én mivel részt vagyok, én csak az egyik beköszönő voltam, éppen itt a 168 órát néztem a YouTube-on, de párhuzamosan nézem a fialórat itt a Facebookon is. Először írtam, én vagyok az a 67 éves kedves hallgatója, aki már 1989 óta hallgatom, én is azt tapasztaltam, hogy az ott adjak, mint hogy függetlenül magától egy külön körben beszélgetnének. Igen, ez, ez pontosan így tudom. van, és nagyon jól tette, hogy telefonált, csak az a helyzet, hogy ez nagyon sok olyan kérdésre válasz, amit egyébként én kérdésként föltettem ezen a héten különböző általam meghívott embereknek, akikkel adott esetben a kapitóliumon történtek kapcsán a közösségi médiáról beszélgettem. Itt nincs, nincs kapitólium, nincsenek szakemberek, de ezt az egészet, már amennyiben az az élményük megvan, ami az előző napokból való, ezeket tegyék össze, és így lesz értelmezhető, vagy így lesz még inkább értelmezhetetlen. Jó reggelt. Meghallgattam egy podcastot veled. Jó, melyiket. A laknert. Aha. Én nem hallottam még. Igen. Vasaltam, és meghallgattam. Pont egy vasalásnyi időt beszéltetek. Volt egy rövid idő, amíg belakapcsolódtam a hírtévébe, nekem ez az 52 perces sok. Tehát én ezt az 52 percet egyben nem tudom végighallgatni, de amikor egyszer megszakítottam, akkor sikerült pont ugyanoda visszaállnom, mert pont a felénél hagytam abba, belehallgattam ebbe abba, majd visszatértem a vasaláshoz, és hozzátok, és meghallgattam. Sok szempontból érdekes volt, hogy Pont abból a szempontból volt-e érdekes nekem, mint amire egyébként tiszántátok, mert ugye maga a cím az az oktatásról szólt, az oktatás jövőjéről és az oktatás jövőbeli helyzetéről már, ami a tanulmány illeti. Azt nem tudom, hogy abban volt-e igazán mondandója, de voltak más pillanatai, amelyek megfogtak. Az egyik az volt. Filippov Gáborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése, hogy te nem így fogalmaztál, én fogalmazok így, hogy vannak olyan kegyelmi pillanatok egy ország életében, vagy egy adott ország életében, amikor alkalmas arra, a podcastban se így fogalmaztál, én fogalmazok így, azt a vonatot, ami közlekedik a sineken, egyszer csak jön egy kegyelmi pillanat az ország szempontjából, egy jó kegyelmi pillanat, bár a kegyelmi pillanatra általában ezt szokták mondani, és egy olyan váltóhoz érkezik, vagy egy olyan váltó lesz az úton, ami eltéríti az addig irányától kifejezetten jó irányba, mert a csillagok állása ezt lehetővé teszi. Nem így fejezted ki magad, de többé-kevésbé hülyen adtam vissza azt, amiről te adott esetben Svédország vagy Dánia kapcsán beszéltél, jól mondom? Mi a kevésbé? A kegyelmi pillanat kifejezéssel van, mert erre fel is ne mert igazából itt a, a történelem azt mutatja, hogy, hogy ezek a kegyelmi pillanatok, ezek általában törnyít a déli valamilyen válság nyitja meg az utat a változás felé. De egyébként olyan visszamenőlegesen hogy kegyelmi pillanatot. Oké, rendben van, akkor ezzel a kiegészítéssel legyen kegyelmi, elfogadom. Megmaradhatunk itt? Ja, azt, hogy kegyelmi pillanat van-e immáron idézőjelesen, ahogy te fogalmaztál, akkor legyen csak kp. Ez lesz a kegyelmi pillanat rövidítés, és az mást is jelent. De az, hogy kp van, az kinek kéne észrevenni? Hogyan lehet észrevenni azt, az... hogy kp van? nyilvánvalóan azoknak, akik döntési helyzetben vannak, és mondjuk jót szeretnének tenni. Igen, de én és azt feltételezem, hogy te meg... nem vagy ilyen helyzetben, te, te is érzékeled legfeljebb azt érzékeled, hogy most éppen csinálnak valamit, vagy sem. Egy kívülálló számára nem érzékelhető, csak egy döntéshozó számára érzékelhető? Ez nem valószínű. Szerintem az, az, az, az aki döntési helyzetben van, az egy tákkör, tehát mondjuk nekem is van egy munkám, amely nem, amely, aminek szempontjából nem mellékes az, hogy a horizontok, mit lehet a és mit nem, vagy hogyan kell érvelni mondjuk adott célok mellett. Tehát én ezt széles körben szemlélem a nem tudom, véleményformáló jelentőségtől kezdve a, a politikai döntéshozókig. A kiváló mit ki, a, ki az, aki kívül a jó Hát nem, nem, a, a, aki nem döntés, a, a, ugye te fogalmaztál a döntéshozók, és én azt mondtam, hogy aki nem azok. De térjünk vissza oda, amit te mondasz erről a pillanatról, vagy erről az időszakról, hiszen ez önmagában nem egy pillanat. Ha jól értettem, és azért természetesen már hallottam erről, meg hát te is beszéltél erről. ez nem egyik pillanatról a másikra jön elő, ráadásul szándékosan nem előidézhető. Ezt nem észrevenni, az politikai hiba, dűreség vagy érdemese ezt egyáltalán megfogalmazni, magyarul az a kérdésem, hogy a mi életünkben, ami ugye a te életed és az én életem, az egy része lefedi egymást, egy pedig sajnos, hál' Istennek, nem merén idősebb vagyok. Volt-e már ilyen kegyelmi pillanat, ilyen KP? Magyarország személytel volt? Uh -huh. uh -huh. Szerintem mert volna. A rendszereltes, az egészen biztosan ilyen volt. És volt-e azóta? Egyéb, új... Hát uh... Ami, ami egy ilyen, ilyen, ilyen válság által megnyitott új lehetőségforizomat, ez talán a 2008-as válság lehetett, amikor nagyon máshogy kezdtük el gondolkodni a világban bizonyos dolgokról. De nem tudom, tehát ez, ez nem biztos, nem hogy úgy működik, hogy, hogy, hogy mi, akik átérjük, így regisztrálhatjuk, hogy nagy itt volt egy, egy kritikus fordulat, hogy egy csomóban előfordul az, hogy utólag derül ki. Persze, van, ez, ez, ez, ez, ez abszolút, ezt, ezt, ezt Maradjunk akár 2000... Ö, igen, jó. Nem, mondjad. Mondani akartam egy, egy teljesen triviális példát, Figyelj. és bocsánat, hogy napjelen példát hozok, az, hogy, a, az hogy, a, hogy Angliában a 16. század közepén elkezdtek holland munkára teljesen újfajta kereskedő hajókat építeni. Most mondtam egy, egy, egy, egy nagyon triviális példát, arról senki nem gondolta volna, hogy 700 éven belül a világ legnagyobb birodalmát fogja eredményezni, mert ez a technikai alap volt, annak, hogy Anglia később Portugáliát Spanyolország volt, és akkor a nagyhatalmait le tudtott gyűrni, miközben nem ezért kezdték el építeni. Meg volt ott is az oka, egy válság volt az okra, hogy elkezdtek ezzel foglalkozni, és ebben iszonyatos pénzeket ölni. De Anglia volt az az ország akkoriban, am am amelyik a legkevésbé volt valószínű, jelölt arra, hogy egyszer majd a világ fegemú hatalma legyen. Visszamelőleg látjuk, hogy amikor elkezdtek holland e e hajóépítési kézikaineket osztogatni, akkor ezzel megnyitottak egy teljesen új szakaszt a történelmünkbe. Erre mondom azt, hogy, hogy néha csak visszamenőleg látjuk, hogy valaminek milyen hosszú távú következményei tudnak lenni. Természetesen, amit mondtál, annak nagy jelentősége van, de ha most ezt nézem, akkor így nem tudnám föltenni a kérdést, csak úgy, hogy adott esetben menet közben is valami érzékelhető ebből. Ha a mi életünkben két ilyen periódus volt, Vajon mi az okalnak, hogy ez a két periódus nem úgy végződött, mint ahogy a 16. században alakult Anglia sorsa a holland kézi kiosztásával? Szerintem itt jön képbe az emberi döntéseknek a fontossága, és hogyha azt kérdezett, hogy az emberek nyerti döntenek, és fejtem úgy, akkor szerintem erre a kérdésre mindenki szeretne választ. Ez azért nagyon fontos képbe. dolog, Gábor, mert ha valamire rájöttem a tegnapi beszélgetésből, akkor az leginkább az volt, te nagyon jól tudod, hogy én egy meglehetősen én központú Pali vagyok, annak az összes előnyével, és sajnos az összes hátrányával is. De arra jöttem rá, hogy amiről ti beszélgettek országok kapcsán, az természetesen az egyes személyekre is áll. Mm -hmm. Tehát az, hogy valaki, Absolut. tehát hogy az ember az életét hogyan viszi e, a szokott mederben, vagy hogyan vált valamilyen 2008-as vagy 1990-es esemény kapcsán, itt most ugye ez egy analógia volt, nem konkrétan, az nagyon jelentős mértékben befolyásolja az ő életét, és ugyanolyan módon ő ugye a saját maga életének a döntéshozója, és ha ezen a részen nézzük, akkor eljutunk a Kejfej a lényegéhez, hiszen én ahányszor beszélgetek emberekkel, mindig erről beszélgetek, de most térjünk vissza oda, amiről az előbb beszélgettünk. Mit láttak rosszul? Bocsáncsa, szeretnék itt megállni egy pillanatra, hogy, hogy szerintem ez egy nagyon jó amit mondasz az egyéni ember is, vagy az egyén és a, a történelem, vagy az országok sorsát párhuzama, Ilyenkor arról vitatkozunk, hogy meghatározott-e egy ország történelmet, a struktúrák azok egy kijelölt úton viszik, vagy pedig a döntéseknek van szeretnénk. Szerintem ugyanezt a Kettősséget látjuk, ahogy az ember életében is. Azért a, a szabadságunk, a döntéseink azok erősen korlátozottak. Hát figyelj, ha valamilyen hálás voltam neked a tegnapi beszélgetésére, az pontosan ez volt. Én eddig is tisztában voltam ezzel, és addig is, mostanáig is tisztában voltam, hogy én ezeket a pillanatokat mind láttam, miközben a zömét kihagytam. De tegnap valami, valamit megszólítottál bennem Ez ügyben, mint hogy általában a találkozásainknál valamit megszoktál szólítani bennem, vagy a beszélgetéseinknél. A kérdés az az, hogy a döntéshozók 1990-ben vagy 2008-ban mi az, amit nem láttak, vagy mi az, amit láttak és jól döntöttek, vagy mi az, amit láttak, de nem döntöttek, vagy ezt ebben a formában így már nem lehet megfogalmazni. Szerintem nagyon, tehát egy, egy, egy úgynevezett történet, hogy a pillanat, az nagyon sok döntésből e, áll össze. Szerintem a, a, akár az alkotmányos rendszerrel, akár a gazdasági modellváltással kapcsolatban, akár a, a mintakövetéssel kapcsolatban nagyon sok döntési helyzet lehetett volna, ahol máshogy lehetett dönteni. Alapvetően azt kérdezem tőled, hogy a kalapot meg akarjuk nevezni, hogy azt az ernyőt, ami ráborul, mi marad ki? 1990-ben vagy 2008-ban mit mulasztottunk el? Szerintem a hosszú távú gondolkodást őszintén szóval. Ami lehet, hogy nem, nem, is, nem is jó szó a hosszú távú gondolkodás, az, hogy hogy hogy azok közül az országok közül, akik a, ahhoz képest lehagytak minket, ki mit csinált máshogy, az biztos, hogy, hogy, hogy egyrészt a kísérletezésnek a tehát a mintakövetés helyett a kísérletezés az, az egy nagyon fontos tényező. A másik az, hogy a következő választáson Töltöképésképességet, tehát, hogy Észtországot, vagy Kínaországot nézem, bizonyos szempontból, illetve Lengyelország is erre egy jó példa, akkor ott, ott valahogy messzebbre tudtak látni, Magyarországon, és ha megkérdeztem, Magyarországon erre nem volt képesség, akkor ez egy olyan kérdés, amire azt mondanám, hogy ezen gondolkodni kellene. Azt, hogy a döntéshozók ebben a pillanatban, ezekben a megkülönböztetett pillanatokban mit látnak hirtelen meg, vagy nem hirtelen, hanem mit látnak meg, mert ez egy folyamat, és hogyan cselekszenek adott esetben, akár meg is valósítva azt, amit te most hiányoltál, ott ahhoz milyen szaktudás, vagy milyen biztos tudat kell a tekintetben, hogy a nép követni fogja őket, és a nép is azok közé fog tartozni, akik ugyan nem látják meg, hogy ezek kiváltságos pillanatok, de abból adódóan, hogy a vezetőik, a döntéshozók ezt mondják, vannak olyan bizalommal irántuk, hogy hajlandóak ezen az új, imáron váltó által felcserélt vasúti pályán haladni a döntéshozóikkal. Ez minek a függé? Szerintem most Ez minek a függé? Szerintem ez a legnehezebb kérdés a politikában, és mert ez, ez, ez két dolognak valamilyen fajta egyensúlyát feltételezett. Az egyik az, hogy valaki látta -e tárgyalatokban, barát -e vagy gondol gondolok, gondolok, valamit a világról és a előttünk felújított örököl. A másik pedig az, hogy ezt a gondolatot ezt be tudja csatornázni a napi politikai praxisba, ami teljesen más típusú tudást igényel, mint a, mint a, mint a szakk tudás, vagy mint a nem tudom, közgazdasági elemzés. Tehát egy jó politikus, vagy államférség, vagy államész, szerintem abban különbözik egy egy nem tudom én politikai vállalkozótól, hogy vannak ilyen, ilyen távlaki perspektívá, és ezeket össze is tudja kötni a napi politikával. Most konkrétan arra gondolok, hogyha te gondolsz valamit egy hosszú távú átalakításról, ami nyilván vesztesekkel és nyertesekkel jár, áldozatokkal jár, lemondásokkal jár, akkor ezt hogyan tudja a, nem csak a saját viszonylag rövidlátó politikus társajának, de a viszonylag rövidlátó állampolgároknak is úgy lefordítani, hogy, hogy azok megérezzék ebben a a a, a lehetőségét. Jó, ugye egy megint egy, megtanultam, hogy nem minősítjük saját kérdéseinket, mint ahogy a válaszodó is se, de most mégis más teszek. Hagyjálj fel egy aljas kérdést. Neked ebben az egyensúlyintézetben intézetben ilyen feladatod van-e? Tehát van-e ebben az egészben feladatod, hogy egy döntéshozót egyszer csak fölhívja a szó, szoros vagy a szó átvit. értelmében, hogy pillanat van, tessék ébredni, holnap már nem lesz. Miért csináljuk csináljuk? Nem felhívjuk, nem, nem pontosan így működik, de mi szeretünk az részben pont ezt, ezt, a, ezt a, a, a, a valóságra való távlatosabb reflexiót. Én szóval tudtam, ég hogy ég ezt segítem. fogod mondani, de hogyan teszitek mm -hmm. ezt? Mert ugye ami, amit én megélek, az az, hogy én ezt a szó fizikai értelmében megvalósítom, és emberekhez oda megyek, és elmondom nekik ezt, a magam érdes vagy nem érdes modorában, de az igazon biztos tudatában, és a visszautasítottságnak a mértéke, belét, hogy semmi közöm nincs hozzá, rossz pillanatot választottam, és a válaszok lehetőségét még a végtelenség is sorolhatnám, hát az nagyjából 99 -t. Hol jelentkezik az a tapadási felület, ahol egyszer csak megjelenik nálad az a döntéshozó, aki a nálatok szerzett tudás anyagával jön, vagy a nálatok, a nálatok kifejlesztett érzékenységével jön arra rá, hogy hoppá, vágány. Szerintem a legnehezebb rátalálni arra az útra, hogy a hogyan... Tudod valakivel a saját logikája szerint megértetni azt? De most tága, mondtad, hogy ezt csináljátok. Hogy, hogy, hogy lehet ezt eredményesen csinálni? Mert eredménytelenül csinálni, azt tudom, hogy lehet csinálni, de hogy lehet eredményesen? Hát, nekünk erre tervünk van, tehát négy hónapja létezünk, úgyhogy ezt várjál, de hogy a, a, a történelmi eredményeket számoljuk Ezt én értem. Mi ezt úgy, mi ezt úgy tervezzük, hogy egyrészt feladjuk egy szakmai munka, amely szakmai munkának jelentős része egyébként az, hogy lefordítsuk a politikusi logikára és a politikusi nyelvre a már létező tudást, amit, amivel a politika nem nagyon foglalkozik, és megértessük azt a politikával, hogy ezekben a kérdésekben a nem cselekvés, vagy a, a kijelölt úton való haladás, vagy a, a, a kisebb ellenállás felé haladás, az nekik is van már nagyobb költségekkel jár, mint hogyha most vállalnám a bizonyos politikai kockázatokat, és szerintem nem egy lehetetlen feladat. Tehát én azt látom, hogy erre, erre, erre van mód, hogyha az ember jól csinálja. Én nagyon sok nagyon okos szakértővel egészített mostanában nagyon sok kérdéssel, Hatalmas nagy tudást is felhamadunk a, a az intézetünknél, csak azt látjuk, hogy, hogy amit nem tud a legtöbb nálunk sokkal okosabb ember, az pontosan ezt, hogy hogy lehet olyan nyelven elmondani, és olyan érveket használva elmondani ezt a tudást, hogy a politikus megértse azt, hogy ez számára releváns tudás, és érdemes vele foglalkozni. Mi ezt a, ezt a, ezt a, a tolmácsi szerepet próbáljuk elsődlegesen betelteni. Nekem a héten is voltak olyan beszélgetéseim politikusokkal, akiknek a szeméből és a szövegéből is egyértelműen láttam azt, hogy amiről mi beszélgettünk, azt pontosan tudják. A reményük nincs meg benne, hogy ezen változtatni lehetne, és ez az igazi oka annak, hogy ezeket a pillanatokat cselekvés nélkül, vagy nem adott, tehát nem abval a cselekvéssel töltik, mint ami nem elvárható lenne, hanem ami, nem tudom, kell és kelkáposzta. Nagyon, nagyon, pár... na, nagyon, nagyon jól jó szerintem, tehát hogy itt, a, itt a remény ez egy borzasztan fontos dolog, amit az ember óvatosan mond ki, mert a, a dicsnek és a szentimentalizmusnak a, az árnyék a már is rávető, hogy emberi cselekvésről beszélünk, és itt megint az egyéni életre is azért mutatnék, ahhoz, hogy te Valamilyen változást és érdemi lumbulást elérje, ahhoz tízszer nekik ezt szaradod fejjel a falnak, és ez azt kell, hogy azt érez, hogy van, van ennek valami értelme, vagy ebben van lehetőség. És attól még az élet sajnos olyan komor, hogy 10-ből kilencszer csak a fejet fog véletni, de egyszer lehet, hogy eltöröd a falat. Mi ezt a dinamizmust szeretnénk megadni, és mondom, vannak olyan tapasztalataink, hogy ez nem lehetetlen, csak, csak pont a reményvesztettség az, ami szerintem meg hogy az ember próbálkozva és az viszont a tényleg a mozdulatlanságnak a én nem vagyok az Egyensúly Intézetnek a kihelyezett tagozata, én a múlva kihelyezett tagozata vagyok permanesen. Én például ezen a héten ennek jártam el ebben vagy ezekben a beszélgetésekben. De bocsánat, a te szerintem az egyedik sajátosságban az pont az, hogy rendszerfejűen szalad neki a falnak fejjel. Bocsánat, a falnak fejjel. Ö, és szerintem pont te vagy az, aki azt megérthetett, hogy ennek igenis van értelme. Tehát, hogy felolvasol 400 kommentet a YouTube-ról, ami azt bizonyítja, hogy csak a fejed törik, de te jövő olyan impulzus, ami azt mutatja, hogy valamilyen hatással volt el a világnak. Tehát mégiscsak van értelme a dolog, mert... igen, uh... é, én, én, én, most, én mostában nagyon sok beszélgetésben tényleg magán, magán szinten visszahallom azt, hogy ez a reményvesztettség, mennyire áltat mindent. És vannak olyan visszajelzések, aminek majd egy jó érzés, mert szeretem, hogy értelme van annak, amit csinálok hogy az, amit mi művelünk, és ebből még nem sok látszik de az látszik, hogy valamit csinálunk, ez magánembereknek valamilyen fajta reményt visszaad, és most pont ezen a héten volt egy olyan beszélgetés, amikor kiderült, hogy valaki, aki már úgy érezte, hogy Magyarországon nem érdemes kutatói pályát végeznie, mert csak a, a sárba fogják nyomni az orrát, az úgy érző, hogy most valamilyen indult, és mégiscsak megéri megnézni azt, hogy itthon mi lesz. Ez, ez, ez egy ilyen apróság, lehet az is, hogy téved az illető a jó érzés, akkor az ritka pillanat az az, amikor úgy érzed, hogy valami hasznosat tudtál elérni az, amivel próbálkozol. Az összes nőnek, aki a környezetedben él, ahogy én a földrajzi közelséget ismerem, ez három, nem fogom felsorolni őket, Add át késcsokom és kellemes hétvégét. legyél velük! Viszontkívánok! Szia! Önök Filippo De... Gábort hallották. Jó reggel, boldog új évet! Jó reggel, boldog új évet! Navras és Tibor beszélget velem, vagy én beszélgetek Navaras és Tiborral, nézőpont kérdése. Jó reggelt! Jó reggelt! Ugye bennem mérhetetlen félelmielt. Vannak bennem ilyen atavisztikus félelmek, és ezek gyerekkorom óta kísérnek. Ilyen volt az, hogy sose fogok megtanulni úszni, és akkor fogtam a kismedencének a korlátját, mert abban is attól féltem, hogy megfulladok, és én siklottam a legjobban, nekem olimpiai bajnok volt az edzőm, az én siklottam a legjobban, de egyébként olyan voltam, mint egy medencébe ejtett kül, hogyha úszni kellett. E, aztán megtanultam úszni, de így voltam az internettel, tehát a, a földi sugárzású rádió, vagy a televízió, amit egyébként se a barátnőm, se az én lányom nem néz, e, és egyik se hallgat rádiót, ahhoz valami olyan mértékben ragaszkodtam, mint aki azt gondolt, hogy azon kívül nincs élet, és amikor, hát kényszerűen, mert nem én választottam ezt a létezési módot, felajánlották nekem azt, hogy próbáljam ki azt, hogy amit tudok, az hogy érvényesül ebben a világban. Hát akkor ne tudja meg, hogy nekem mennyi kétségem volt, de szerintem nagyjából tudja, mert ismer engem. És amikor kiderült, nem is az ellenkezője, mert ez nagyon nagy képű lenne, hogy kiderült az ellenkezője, ennek az ellenkezője sohasem derül ki, de az kiderül, hogy teljesen reagálatlanul nem maradtam, hogy nem arról van szó, hogy egy víznélküli medencébe kerültem, és gyakorlatilag ennek is semmi értelme. Akkor nem azt mondom, hogy én az összes korábbi félelmemről azért gondolkodtam el, hogy annak mi értelme volt, de bizonyos mértékig még akár hálát is adtam a sorsnak, hogy ez a kudarc, ami engem ért, vagy nem kudarc, nézőpont kérdése, ez átvitt engem egy másik világba, miközben ugyanazt csinálom. Az, amiről én beszélek, és az én életutam, amely csak némileg emlékeztet az önére, de amiről beszélek, abban talán vannak rokonvonások, olyan már bekövetkezett önnel. Tehát ami látszólag bukás volt, vagy látszólag olyan változás, amit nem önidézett elő, vagy önidézett elő, de nem jó kedvében, és végül is hozott többet hozott idővel, bár még annyira hosszú idő nem telt el az életemben, de talán így marad, mint amennyit elvitt. Olyan volt, már? Hát igen, én, én egy optimista alkat vagyok, ezért én a, a kudarcok, én általában a kudarcain jelentős részét, most ezért volt a lélegzetét, én így megpróbáltam végig gondolni a kudarcokat, amiket számon tartok magamban, de azt mondhatnám, hogy szinte kivétel nélkül a kudarcokat úgy is, úgy is számon tartom, mint egy olyan, olyan esetet, amiből, amiből valami jót is kihúztam magam számára. Vagy, Itt vagy meg kell, hogy egy valamit. pillanatra, ugye óriási különbség van eleve ebben, és ebbe bele kell gondolnunk, hogy mi az, ami kudarc másnak önnel kapcsolatban, és mi az, amit ön kudarcként él meg, hiszen Ön, aki ismeri az én barátnőmet, számos alkalommal mondta már nekem azt, hogy amit én kudarcként élek át, az valójában egyáltalán nem kudarc, csak én valami általános egyenértékes alapján azt, azt beszélem be magamnak, hogy ez egy kudarc, miközben ő ezt nem annak látja. Tehát ami az önéletét illeti Igen. abban az ön kudarcai, azok azok a kudarcok, amiket ön élt meg kudarcként, vagy amely kudarcként volt számon tartva az ön környezetében. Amiket én értem meg kudarcként. Ne, nekem is igaz az, hogy a két, a két, a két halmaz nem teljes egészében fedi egymást, tehát van, van számosan dolog, amit a környezetem kudarcként élt meg, vagy legalábbis gyanakúan szemlélt, fog, fogalmazunk így, fordulat, én pedig egyértelműen sikerként, vagy, vagy, vagy, vagy jó fordulatként. És volt olyan is, ami, ami mellett a, akár az ismerőseim, akár a közvélemény Gyakorlatilag elsétált azzal, hogy nincs semmi látni való, miközben én pedig alapvetően kudarcként értem meg. Én azt gondolom, hogy ebben központi jelentősége lehet az optimista szemléletének, ami valahogy Magyarországon nem általános. Ezt az optimista szemléletet alapvetően a szülei hozták létre? Hmm. Ez egy nehéz kérdés. Talán itt biztos, hogy biztos, hogy volt. A hogy szülei aktivisták? Az én szüleim nem voltak szüleim, optimisták? Pedem... Az önszüleim pedagógus. Tudom. Nem tudom, aki pedagógus, vagy legalábbis aki... A pedagógus, az optimista? Igen, igen, de igen, igen. Hát ő abban hisz, hogy az ember tanítható, vagy a tanításnak van értelme. Az már egy nagy adag optimist. apám orvos volt, tehát akkor neki a gyógyítás kapcsán kellett optimistának lennie, de hát akkor ezek szerint ő nem pontosan ugyanúgy volt orvos, mint ahogy az önszülei voltak pedagógusok. Pedagógusok lehet. Lehet. Igen, hát az még a, a, ez a, Nekem az maradt a, meg, amikor a, elment egy hozzátartozó apámhoz, és azt mondta, hogy tegnap a felesége még milyen jól nézett, ki és mára meghalt, és apám azt mondta neki, hogy nézze, Kovács úr, az élet ilyen. Az egyik pillanatban élünk, a másik pillanatban halottak vagyunk, és úgy nagyjából el tudtam képzelni Kovács úrat, hogy erre milyen arcot vág, mert erre ugye nehéz mit mondani. Hát igen, de ez... De a hajrá, ez a dolog, néni. A... Egy orvos mindennapi tapasztalata, a, a pedagógus mindennapi tapasztalata pedig az, hogy tegnap lépedve az iskolába még olvasni se tudott, meg rendesen viselkedni sem külött az órán, ma pedig már ballag és felnőtt ember lesz. Azért egy teljesen más ír. Kécs. Radások az egyik a bemenet, a másik pedig ugye a kimenet, úgyhogy ez ebben Igen. Önnek teljesen. Igen, hát, teljesen igaza van. Um, abban a közegben, amiben ön volt, és ez ugye most már nagyon sok közeg, ez ugye lehet egyszer a hazai közeg, és lehet akár az állami gazgatás, akár lehet a Fidesz, és lehet az Európai Unió. Különböző közegekről beszélünk, de nem magánéleti közegekről. Én azt feltételezem, hogy ebben alapvető különbséget élhetett meg a tekintetben, hogy mennyire vették körül alapvetően optimista, vagy nem optimista emberek, és ez egyébként az ön tevékenységére milyen hatása volt? Ez így van. Ez nekem az első ilyen nagy tapasztalat ezzel kapcsolatban, vagy a nagy, nagy ráébredés, amikor először voltam hosszabb ideig Nyugat-Európában, a 1996-97-es tanévben, Én Nagy-Britanniában voltam, ott tanítottam az egyik egyetemen, és ösztönvillasszént még, hát akkor viszonylag fiatal ember voltam, 30 éves, és az, az melbevágó volt nekem, hogy mennyivel pozitívabb, vagy optimistább munkahelyi környezet vett körül, mint, mint Magyarországon bárhol. Magyarországon én akkor már dolgoztam bíróságon, dolgoztam megyei önkormányzatnál, és akkor do egyetemen, mint a egyetemről mentem ki Nagyutaniába, eh, és eh, összehasonlítva mindezekkel a korábbi Magyarországi munkahelyi tapasztalataimmal, a brit közeg az egy teljesen más hangulatú közeg volt, és Tulajdonképpen visszel kapcsán, vagy az Európai Unió kapcsán sem tudom mondani, hogy Nyugat-Európa van, mintha lenne egy konkrétumokban nem is mindig pontosan megragadható. Azt is mondanám, hogy még itt Közép-Európában és Kelet-Európában inkább van egy ilyen megfoghatatlan pessimizmus a levegőben, Nyugat-Európában van egy ilyen megfoghatatlan optimizmus a levegőben. Ez fontos, amit mond, hogy megfoghatatlan mert ugye, hogyha az ember elhoz valahonnan egy növényt és elülteti otthon, akkor ugye abban a reményben ülteti el, hogy az ott is nőni fog, és nem csak abban az országban, ahonnan elhozta a függetlat, hogy most gőzzerűvel gondolkodom, mert én emlékszem arra, hogy voltam olyan szigetországban, ahol a szó fizikai értelmében vették el a repülőtéren ezeket a növényeket, mert hogy onnan rendszeresen hoztak el emberek dolgokat, és azt elvették mert hogy nem akarták, hogy az országot megfosszák ettől. Tehát az, hogy ez egyébként máshol is működjön, és ez úgy működik, hogy ön elhozza valahonnan, és megpróbálja, ha nem is meghonosítani, de valamilyen módon mégiscsak meghonosítani más körülmények között, erre voltak-e bátortalan kísérletei és ha voltak, akkor milyen sikerrel járt? Lehet-e brüsszeli kultúrát meghonosítani Budapesten. Öm, szerintem igen. Én, én, én egyébként hajlomos. Mik visszatérünk az optimizmusomhoz. Én hajlamos vagyok ebben, ebben a tekintetben is óvatosan derlát vonak Lenni. Én szerintem Magyarország az elmúlt 30 évben vagy 35 évben. Nagyon sok területen, attitűd szempontjából pozitívan változott. Ugye az általános mániám, hát az általános mániám a zebrák. Igen, az, az, az a, a mániája, most, gázom, most csak a, a történeteket kell megnézni, hogy <gül> hányan haltak meg, de oké. Okay. Igen, most is gázolnak, igen, persze, persze, ilyen mindig van, mégis sokkal több ö, olyan példát látok, hogy egy gyalogos megáll a járda szélén az zebrák zebra előtt és az autós lassít, megáll, átengedi a És De ez a, a kulturális változásoknak az adja az alapvető reménytelenség érzetét, hogy ez nem egy generáción belül bajlik. Nem fogok, nem, nem, nem fogok önnel vitatkozni. Min múlik az... Ilyen, értelem, ilyen értelemben gondolom, hogy igen. Tehát szerintem az a, a, a, a nálam, ugye egyetemisták kapcsán én találkozom találkozom mindig a, a, azokkal a nemzedékekkel, akikkel talán a hasonló korabeli emberek már nem szükségszerűen találkoznak mindennapi szinten. És azt látom, hogy azok a, a, azok a nemzedékek, akik most járnak egyetemre, vagy most végeznek egyetemen, már más más gondolkodási struktúrában rendelkeznek, más prioritásaik vannak, más világképük van, más nyelvezetük van, és Ebben, a, ebben az optimista-pessimista kérdésben is egy kicsit, mintha, mintha már az optimista vég felé lépné nekem, de hát aztán az eltübegítik az én optimizmusom. De én így érzem. Vegyünk egy nagyobb egységet, amikor a politikai kommunikációban arról van szó, hogy nem nekünk kell tanulni a nyugattól, hanem a nyugat tanulhatna tőlünk, vagy adott esetben keleten is vannak olyan értékek, amelyek legalább olyan fontosak, mint nekünk nyugaton feltalálhatók, akkor nekem, akinek ezt mondják, állandóan értenem kéne azt, hogy miről beszélnek? Mert én nagyon sokszor csak azt érzem, hogy egy olyan frusztráció szól belőlük, vagy belőlem, ami abból adódik, hogy ott van egy tudás és én kis, egy alacsonyabb rendükként élem meg Közöttük a saját életemet, és ahelyett, hogy átvenném az ő szokásaikat, vagy ahelyett, hogy megtanulnék úgy viselkedni, egyszer csak azt mondom, hogy nektek kéne úgy viselkedni, mint nekem, nem tőletek kéne tanulnom, nem az magasabb rendű a szószoros vagy a szóátvit értelmében, amit ti csináltok, hanem amit én, vagy hogy amit az általatok észre sem vett kelet, és ezzel nagyjából felismertem magam az alól, hogy én elsajátítsa mindazt, amiről egyébként egy közeg azt mondja, hogy a nyakkendőt. Így kell megkötni. Ez, ez, de, de itt ez a, ez a mondat nekem nem ezt jelentette. Nekem azt jelentette, hogy én hajlandó vagyok viselkedni úgy, ahogy te viselkedsz, de te is legyél már hajlandó úgy viselkedni, ahogyan én viselkedem. Mert, mert az valóban, valóban tehát amikor a magyar, az első magyar-európai uniós elnökség előtt. 2000, ha már itt van egy második felé... Mikor lesz a második? Általában az rohamosan Utan... rohamosak. 24. négy, tévedtem, második nem, akkor még Igen, Bocsánat. igen? Hát, na, no, na, no, fogom még még, remélem fogom még okay. az a és nem csak lesz. Na, tehát 11 első fél évben volt ugye az első Magyar EU elnökség, ez kb. 10 ősztén volt, hogy az akkori francia elnök Európai ügyi tanácsadójával beszélgettem, hogy mégis mikor, hogyan kell az EU elnökséggel bánni, mi, milyen állat el, és a többi, és a többi. És ő mondta nekem, hogy nekünk példátlan szerencsénk van, Például a francia közvélemény előtt, mert azt legalább a franciák tudják, hogy létezik egy ilyen ország, hogy Magyarország. De itt van ez a Szlovákia, Szlovénia, ezeket állandóan kezerít, ráadásul azt sem tudják, hogy Csehszlovákia már nincsen, hanem helyette Szlovákia van, és akkor ez, ez egy kicsit ez tényleg zavaró. Tehát azért annyira nem vagyunk mi távol Franciaországtól, és ezt alá tudom, a talán tudom támasztani a nyugat-európai tapasztalatai, hogy valóban így van, magyarokról jobbára tudnak, de hogy a Szlovénia fővárosa, vagy Szlovákia fővárosa, vagy esetleg szlovónia fővárosa, ezt már nem biztos, hogy tudják, vagy Lettország, Litvánia, Észtország. És azért ilyenkor az emberben azért mégiscsak úgy van, hogy, hogy, hogy rendben, mi, mi megtanulunk mindent Nyugat-Európáról, vagy nem mindent, mert nagyon sokat megtanulunk Nyugat-Európáról. De mi lenne, ha Nyugat-Európa is? Nem kell túl nagy fáradtságot lenni, csak vegyen csak tudomást a létezésünkről és arról, hogy itt is ugyanolyan népek, nemzetek, emberek, egyéniségek, közösségek élnek, mint, mint Nyugat-Európában. És ez egy jogos igény. És ez, ez, ez, ez mostanában ezekben a vitákban élesedett ki ennyire természetesen, mert politikai felhangokkal, politikai konnotációval is terhelté vált ez a fajta kulturális különbség. Ugye onnan indultunk, hogy az ember élete hogy alakul. A Juncker az hány éves? Nem annyi, mint hogy ilyenek látszik, nem. de mindig meglepődött. Uh, 60, olyan 63-63-szerű okay. lehet. Ő most mit életét. csinál? Ott van, Luxemburgban, hát elválaszt mindenféle tiszteletbeli pozíci, többi elnök itt, ott, de alapvetően alapvetően éli az életét, és mihent. Mit csinálhat a Cameron? Hát nem írja, írja a vissztervétevéseit. Se... Mit csinálhat a Cameron? Kis, oda, hát az angol volt miniszterelnök, a Cameron. Ja, David Cameron, én legutóbb őt akkor láttam, amikor éppen azt hiszem nem volt megegyezés Brexit ügyben, és ilyen jogging ruhában pocogott, és megállt a BBC-nek a mikrofonja előtt sajnálkozni, hogy ezt sem tudják megoldani. Azért hm. ez a, a, a, a mély miniszterelnöksége idején volt, amit nagyon-nagyon átmentnek, cinikusnak tartottam, amikor ő, ő, ő kavarta ki tulajdonképpen ezt az egészet helyzetet, és szerintem ő, hát ő is elvállal ilyen mindenféle színekúrákat, és egyébként éli az életét. Európában, Nyugat-Európában ez egy általánosan vezet dolog, hogy a politika nem élethosszíglani karrier. Van akinek az, de, de, de az is teljesen elfogadott, hogy valaki csak 5-6 év. Ott van Nick Clegg, például aki Cameron alatt miniszterelnök helyettes volt, ő liberális demokratikus a politikus volt, és jelen pillanatban, ha jól tudom, vagy a google vagy a Facebook-nak ilyen kormányzati kapcsolatok globális igazgatója. Tehát elég, elég nagy az átjárás, ilyen igen, a professzionális politikai és az üzleti élet között Az Amerikában történtek kapcsán, olvastam arról, hogy mekkora jelentősége volt a közösségi médiának a Brexit kapcsán. Mekkora jelentősége volt? Azt hiszem, nagy lehet, nagy lehet. Tehát ő, mindenki erről szokott szikkezni, uh, és, uh, és el tudom képzelni. Én ugye nem vagyok közösségi média függő, de, de azt el tudom képzelni, hogy uh, vannak olyan emberek, akiknek valóban az Oké, okay. Nem közösségi média függő, függő, függő de, de. van-e olyan ö, ha, belső hang önben, vagy adott esetben a környezetében, aki azt mondja, hogy Navracsics ahhoz, hogy felszínen maradjál, ahhoz, hogy ismét nagyon nagy ember legyél, vagy hogy olyan maga, nagy ember maradhas, mint most vagy, ahhoz a közösségi médiával bánnod kell tudni, független attól, hogy te ezt egyébként gyakorlod-e vagy sem, de a képességével rendelkezned kell, vagy a környezetedben kell, hogy ilyen ember legyen. Ilyen hang van-e önben, vagy a környezetében? hogy ne, kiváló munkatársaim meg is jöttek róla, hogy legyen Facebook profilom, meg legyen Instagram profil, vagy azt mondom, hívják, oldalam, tehát ezek vannak, de, de ez más, amikor valakinek ilyen van, és magáról tudósít, a tevékenységéről számol be, a irányba meg, és más az, amikor valaki a világban történő események interpretációja Igen. gyűjti be a közösségi médiáról. Ez két külön kategória. Én ilyen értelemben nem vagyok közösségi médiában hírfogyasztó. De uh, tudom, hogy sokan vannak ilyenek, és ugye ismerjük ezeket a, a, a szociológusok által leírt uh, folyamatokat, ami szerint hogyan szelekszál, vagy hogyan profilíroz a különböző, a különböző, különböző közösségi platformokat, teszik, és hogyan irányolszák utána a híreket, a, az irányoltságúnak megfelelően. Nem szeretnék karakteriológiai fejtegetésekbe bocsátkozni, de ön számomra az alapvetően nem exhibicionista, magamutogató, minden áron a fényében szerepelni akaró politikusok közé tartozik, és azon gondolkodom, hogy a világpolitikában ma, akiket egyébként alapvetően számon tartanak, azok egyébként milyen arányban hasonlítanak inkább önre vagy mások. Kisebb számban találok olyat, mint ön, de nem tudom eldönteni, hogy ennek mekkora jelentősége van, mert amíg adott esetben Trump az ön ellenkezője, addig Merkel például egy hasonló, e tekintetben hasonló viselkedést vivő politikusnak tűnik. Tehát ez nagyon kedves összehasonlítás. <gül> Angela Merkel mit szóra, hogy, hogy azt mondanák, hogy ős jó hasonlít, nem is kiborra. Köszönöm szépen, nagyon hitelgő, rám a nagyon hitelgő, ez valóban így van. Én a napokban hallottam, hogy nagyon-nagyon hegyi András mondta a Válasz online-nak a, a podcastjében, ahol éppen Merkelről volt tól, egy nagyon találó megfogalmazást. és azt mondta, hogy Merkel el tud sétálni a mikrofon mellett. Ez nekem nagyon tetszik. Nekem is. Ez egy nagyon, szellem, nagyon szellemes megfogalmazás szerint, de mert valóban van politikus, aki a mikrofont lát, akkor rástartol, és van politikus, aki, aki én is el tudok sétálni a mikrofon mellett, igen, mert de gondolom, hogy fontosabb az, hogy az embernek akkor sem, nem mondom azt, hogy mindig valami jelentőség kell annak, hogy én megszólalok, de, de igyekszem valamennyire adnak a legalább vagyok annyira híjú, hogy annak a látszatát szentartsam, hogy én megszólalok, akkor azt az valamiért fontosnak tartom, de, de szerintem az embernek a, a, a politikai pozíciói, a hitelességét is rongálja, hogy állandóan beszél. Szerintem én megtanultam Navra Csicsul. így aztán amikor az amerikai eseményeket követtem, akkor az volt a most már kiderül, hogy megtanultam-e, egyszerre láttam azt, ami kilógasorból, és egyszerre láttam annak a jelentőségét, amit elmúlt időben egyebek közt ön, vagy Duranelli Péter, vagy a Filipov más-más módon tudatosított bennem, hogy mindaz, ami Amerikában történt, az egyfelől rettenetes és borzasztó, és kilógasorból, sorból. Másfelől meg meg kell látni benne azt, hogy akár rövid távon is, tehát nem feltétlenül hosszú távon, mint Zebra, az intézményrendszer működése rendet csinál nagyobb mértékben is, mint amilyen mértékben az korábban feltételezhető volt. igaz a gondolatom, hogy tudok egy kicsit navra Igen. csicsul? Hát, tökéletesen, tökéletesen. Ön tökéletesen. e tekintetben fel... én, mit látott az elmúlt? Én, én egy szereplőre hívnám fel a figyelmet, hogy egy szereplő pozíciójára, az, az alelnök pozíciójára aki a tökéletes példája annak, hogy egy radikalizálódó politikai helyzetben egy, egy mérsékelt vagy középre tartó politikus, hogy tud beszorulni, egy pillanat alatt, két pozíció közé. Nyilván az emberi mindig keresi ezt számára. Ez beszorulás? Vagy le... Hát nézze meg, ugye a helyzet az volt, hogy, hogy az első követelés az volt, hogy Mike Pence ott a szenátusban, Azonnal nyilvánítsa ki, hogy ez a, a, a, a választás nem volt fair, uh -huh. és a, az elektori kollégium döntése nem tisztességes, és stb. És majd világosan megmondta, hogy ő, ő ezt nem tudja megtenni. Nem, én eleménysen. csak azt kérdezem, hogy ez feltétlenül beszorulás, mert ugyanakkor ez me, másfelől pedig e, e, pence egy olyan kürt biztosított ebben a műkorcsolyában, ami Donald Trump nélkül sohasem jöhetett volna létre. Tehát azt se biztos, hogy ez beszorulásnak élte meg? De, de, de, de, de, de itt még nem volt beszorulás, hogy beszorulás onnan lett, hogy azt mondták a demokraták, hogy éljen Mike Pence, aki milyen bátran kiállt, és akkor most az amerikai alkotmány 25 kiegészítésére való hivatkozással azonnal jelentse ki, hogy Donald Trump alkalmatlan az elnöki feladatok ellátására, és vegye át alelnökként az, az elnöki pozíciót. És, és erre a Mike Pence azt mondta, hogy de ez ezt nem teki meg. És innentőtt ezen a jobb oldalnak Mike Pence áruló volt, mert miért nem kérdőjeleztem meg a választásokat, másik oldalra pedig a baloldalnak volt áruló, mert hogy miért nem veszi át az elnöki pozíciót. Így már beszorult. És ez egy tökéletes, nekem, nekem, tehát nekem, nekem az egész történetben Mike Pence volt a, az autentikus figyelmet, láttam az ő örülődését. De pont ezt kérdezni, én hogy én, azt lát, én, azt, én nem értek hozzá, sem se értek, de amit én láttam, az az, hogy ez az autentikusság, ez, ez az autentikusság, ez megbarát. Megmarad, de most mi van egy hétig van elnök, és utána azt meglátjuk persze, hogy mit tud ezzel kezdeni. Ő szerintem egy, ő, ő végig meg tudott őrizni, egy, egy alakítani egy politikai hitelességet, hiszen ő volt a Trump mellett az az ember, aki ugye lojális volt az elnökhöz, de végig lehetett érezni, hogy habituálisan nem tud azonosulni ezzel a, ezzel a tempóval, fogalmazok így. Kérdés, hogy ez egy politikai pozíció kialakítására alkalmas-e nála, vagy pedig ez, ez csak elporlat. Ez könnyen lehetséges, kérdés. de hogy én tapasztalom, és én legalábbis így élem meg, azt, amit ő tett, azt itthon úgy apukám úgy fogalmazta volna, hogy megcselekedte azt, amit megkövetelt a haza. Lehet. Ha, igen, biztos, hogy sokan vannak, én bízom benne, hogy nagyon sokan vannak Magyarországon, akik ezt úgy gondolják, de a magyar médiában, mindegyik tér ez úgy jött volna le, hogy... Hogy Pence az áruló egyik oldalon, másik oldalon pedig pénz a gyába. És mert nálunk is egy hasonlóan, nagyon erősen bipoláris, radikális hangulatú politikai élet van, ahol nem szerencsű a középen focizóknak. Hát hozzá hogy ez vajon középen való focizás volt, vagy pedig ez egy középre tartó focizás volt? Mert ugye... Jó, igen, igen igaza van. És ha most nézzük, ehhez képest, habituálisan, ahogy önfogalmazott, mit tud ön kezdeni, nem filmforgató szintjén az amerikai elnökkel? Melyik kell? Az a kérdés. Hát a, a, a, a jelenlegivel. Hát, tehát mind tudatom. azzal, amit az elmúlt napokban történt, mind az, De, ami amit ő, ő, nem, az, az, ami nem, nem, nem, és mind az, amit ő egyébként az elmúlt napokban megtett. Hogy viszonyul őne ez? Ezt még a ciklus elején mondta az egyik politikai jellemző, egy amerikai politikai jellemző, amikor háborogtak, hogy hogyan, hogyan kormányoz, és ő mondta a vitában, hogy hogy hogyan hogy, hogy, hogy kormányoz, hát ahogy egy ingatlan kormányozna. És e, én azt látom, hogy Donald Trump e, ilyen értelmet innovátor a politikában, hogy az amerikai politikában behoz olyan praktikákat, olyan gyakorlatokat, amit az üzleti, életből, üzleti életben számára beváltak. Tehát ez egy ilyen gerilla gerilla taktikák, amiket ilyen szinten nem szoktak alkalmazni. De, de láthatjuk, most ott van, tehát ahogy a Black Lives Matter fél évvel ezelőtt, vagy negyed évvel ezelőtt a Amerikát lázba hozta, keletről nyugatig a tüntetésekkel, és mindenki azon gondolkozott, hogy vajon a 68-as időszak polgári engedetlenségi és tiltakozási mozgalmai újulnak-e meg, vagy, vagy egyszerűen az amerikai politikának válik most már legfelső szinten is részvé az utcai politizálás, hogy mi Magyarországon ezt hívjuk. Most ő ezt szerintem ennek megadta egy jobb oldali variását. Én úgy gondolom, hogy ez, ez egyfajta innováció, hogy mennyire tartós innováció lesz az amerikai politikában, az meg kiderült. Tehát én nem, én nem vagyok szükségszerűen, persze látjuk, Tehát ugyanazok az alakok, akik ott a fényképen szerepeltek, amint a Kapitóliumban ö, és járkáltak némileg tanástalanú föl alá, a, a fényképekkel láthattuk ezek az emberek az egy ismerősek minden ország hasonló jellegű tiltakozó megmoszulásait. Ebben önök igaza van, de... de azt kérdezem, hogy ők egyébként nem voltak-e felbátorítva az elnök által, és a szónak abban az értelmében, ahogy ön beszélt Donald Trump Ról, nem túl megengedőe, vagy én, nekem van ismeret hiányom, és valójában az, amit tett, az inkább innovatív, semmint a gerilla marketingnak immáron egy olyan ága, ami azért túlzásba vitte az idegenvezetést a kapitóliumon belül. Öm, de, de én úgy gondolom, hogy ez, ez azért túlzás. Tehát ez... ez jó, de ha én most nagyon, tehát olyan lennék, amilyen nem szoktam lenni, de mégis szélsőség, tehát, de ugyanakkor mégis megfogalmazni valamit, aztán lefebb eltérünk tőle. A szó átvit értelmében, ami egyébként értelmetlen kérdés, lehet-e összefüggésbe hozni öt ember halálát azzal, amit Donald Trump tett? Igen, pont ezt akarom, hogy öt ember meghalt, tehát ez mindenképpen olyan, olyan tragédia, ami... ami... Majd ez azért, ez az azért központi jelentőség, mert Andrása Ivánnak a napokban volt a halálának évfordulója, de hál' Istennek én életében ismertem őt, és nem azokkal a képekkel éltem együtt, amelyek már betegsége idején készültek róla, és az Iván permanensen arról beszélt a magyar újkori történelem viszontagságos eseményei kapcsán, hogy halljon meg csak egy ember, és minden meg fog változni, és hála a jó Istennek, se az október 23-ai események során se a TV Ostrománál bizonyíthatóan összefüggésben az eseményekkel senki nem halt meg, így senkire nem lehetett ráhúzni azt, ami itt most Donald Trump kapcsán előjött, és aminek a jelentőségét azért valószínűleg inkább tízes skálán, tízes közelinek lehet meghúzni, mint ötösnek. Ez, ez így van, ez, ez szerintem pontosan mutatja azt, hogy a magyar, nem azt mondom, hogy a magyar demokrácia elsőben dőlni, mint az amerikai, hanem azt, hogy mennyire minden radikalizmusra ellenére biztos, hogy senki volt természetesen. egy mázli de, de hogy ott ez... a szabadság téren, de ebben most nem mennék bele, mert, mert lehetséges, hogy az Isten szemében nincs mázli minden isteni akarat. Tehát visszatérve erre az öt emberre, ez, mennyi, ez az egyik serpenyőben, a másik serpenyőben, Donald Trump, ez önnél mit mutat, vagy mit hoz ki? A legnehezebb kérdésem, hogy politikában föl lehet tenni egy politikus, mennyiben felelős azokért az eseményekért, amik összefüggésben összefüggésbe hozhatók, de ő, nem ők közvetlenül váltotta ki. Tehát ugye mindenki. Hát Tudja, mit akkor de nem tudom vissza. azt kérdezem Öntől, tudom, hogy az a szellem, amely a palacból kiszabadult, vagy nem szabadult ki, ez a szellem az elmúlt négy évben permanensen jelen volt? Amerikában. Így, így, így, így, így, így. Így van, és rengeteg egy szikkeztek róla, hogy ez, hogy ez fokozatosan kulminálódik. Arra senki sem gondolt, hogy ide, ide fog eljutni a dolog. De ez így van, ez így van. Ezért mondom, hogy szerintem nem, nem január 6-a -a volt a kisülése az egésznek. De, de itt a feszültség folyamatosan nőtt még éves, sőt már azt megelőző időszakban is, hiszen nagyon sok nagyon sok született, azzal kapcsolatban, hogy gyakorlatilag a, a Clinton vagy Bush elnökség, már az ifjabbik Bush elnöksége óta egyre párt alapú, vagy pár elvűbb lesz az amerikai politika. Egyre inkább elvész a, a pártiság hagyománya, ami számunkra furcsa nem ilyen nincsen. De, de az amerikai politikában ez egy, ez egy komoly hagyomány, és egyre ideológikusabbá válik az amerikai politika, amikorában nem volt ennyire jellemző. Tehát ilyen értelemben igen. De nem tudom, hogy Donald Trump személyesen felelősséget vanható ezekben, vagy, vagy felelősség tehető az események vezetben. Néhány nappal a Biden beiktatása előtt ön tudna két olyan három eleme, két kettő, három elemet mondani, amely az innovativitását tekintve akkor is megmarad a Trump elnöksége után, hogyha annak az utolsó napjai meglehetősen keserül a tehát, ami ilyen, ilyen öröksége, a Trump elnökségben? Nem feltétlenül, hanem amit, be, am, amit felmázolt a falra, mint egy bengszi, és ami ott fog maradni, mert nem biztos, hogy mindenki számára rokonszenves de egy olyan elem, amivel gazdagította valaminek a tárházát, amit politikának hívnak. É, szerintem a, az amerikaiak számára hogy Amerika nagyon erős nemzeti érdekérvényesítő, Verbált. tehát retorikailag is nagyon erősen érdekérvényesítő ö, nyelvezete, ez meg kell, hogy maradja, szerintem meg fog maradni, az amerikai választók miatt kell megmaradnia. Szerintem meg fog maradni, tehát Trump, én úgy gondolom, hogy amennyiben egészségi állapot a lehetővé teszi, akkor ő maga, mint politikai személyiség fog maradni. Tehát ő most ő arra tett kísérletet, ami az európai politikában ismerős, de az amerikai politikában mindez ideig ismeretlen volt, hogy egy elnökségi időszakát leszolgált elnök ne csak pénzdíjas előadásokon, meg, meg ilyen adománygyűjtő vacsorákon, szerepelgessen, meg jótékonysági akcióban vegyen részt, hanem benne maradjon a politikában. És az, ami ezen, és a, héten történt, a, és ami ezen a héten történt, ez, ezt a kísérletét nem fogja lehetetleníteni. tenni? Hát szerintem nem fogja lehetetleníteni, Most ugye elindult ellen el, vagy megszavazták az új elindítását, de erről a senátusnak is kell még szavaznia. Ott majd azt mondták, hogy ezt nem tudják. Hát igen, én is így gondolom. Igen, én uh, így gondolom. És akkor nagyjából olyan lesz a Biden helyzete, mint amit a pokorni mondott, hogy csak éppen mással kapcsolat, Magyarországgal kapcsolatban, hogy ott érezheti Biden a, a tarkóján a Trump jeges leheletét? Hűvös, igen. Hűvös, igen. bocsánat, elnézést. Klasszikusokat csak pontosan. Igen. Igen. Szerintem igen, igen, igen. gondolok, hogy igen. És ez ösztönzőleg fog hatni Amerikára, vagy nem akar meteorológus lenni és jövendőlni? Hát egy turbulens négy év elédítünk, hogy az ösztön, ösztönözöz, abban van ez pozitív, pozitív értelmi szó, hogy az ösztönözni fogja, vagy, vagy káosz felé löki Amerikát, ezt nem tudom megmondani, de turbulens időszak lesz. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást, a jövő héten eh, folytatjuk az összes családtagjának, függetlattól, attól, hogy Budapesten élnek-e, vagy sem boldog új évet. Köszönöm szépen, viszont kívánok. Így lesz. Viszont hallásra önök Navracsics és Tibort hallhatták. Az önöké vagyok. 0620, 381, 61, 96-os, ma 2021. január 15-én. Pénteken. A pontos idő 7 perccel múlott reggel 8 óra. Amikor jöttem ide hideg volt, feltételezésem szerint most is hideg lehet, de most már valószínűleg világos van. Én egy klasszikus stúdióban ülök, itt nincs ablak. Itt nem részletezett okokból az elkövetkezendő napokban jazz, illetve klasszikus zene fog szólni. Úgyhogy mindazok, akik azért nem telefonálnak, mert nem akarnak Musszorszki-ba betelefonálni, azoknak csak azt tudom mondani, hogy ez feldolgozás, legyen akkor ez az egyetlen mentség arra, hogy miért törik meg a klasszikus zene átmeneti csengét. 0620 381 61 96-os 0620 381 6196 az elhangzott beszélgetések kapcsán, ami előtte volt, vagy egyáltalán már volt szöveg, már volt zene, de nem volt még csönd. 0620 381 6196 ma 2021. január 15-én, pénteken 8 óra 13 perckor, az pont 12 0 3 egy Azt írják, hogy kincsüt a nap. Hát ebből itt nem sokat érzékelni. módjukban állna beoltatni magukat, vagy csak a szerencse önökre kacsintana, akkor beoltatnák-e magukat, és adott esetben vállalnák-e azt, hogy valaki a környezetükben megtudván ezt szóvá teszi, mondván, hogy önök az alapvetően jogosultak körébe, nem tartoztak bele. Ezt egyébként közt azért is kérdezem, mert hogy éppen az ismeretségemben volt, aki elmesélte, hogy a Kutvölgyi Kórház környékén járt, bement és mondták neki, hogy jó, hogy jött olyan ampullák vannak még, illetve az ampulláknak olyan tartalma, amelyek oltásra váró személyek után kiáltanak és ebben a pillanatban fontosabb az, hogy ő ott van semmint, hogy ő egyébként a jogilag vagy nem jogilag, de különböző előírásokban lefektettek alapján jogosultnak számít -e, vagy sem de nem ez az egyetlen kérdés van, amivel kapcsolatban megnyilvánulhatnak. egyáltalán nem kell, hogy kérdés legyen. 0620-381-61-96-os bennem rengeteg mondandó van, de amíg önök azt nem csalogatják ki, addig ezt így magamban fogom tartani. Különösen arra, hogy még a tegnapi OMS-es történettel kapcsolatban is visszatérnék arra, de megvárom azt, hogy önök kezdeményeznek-e bármit, és ha nem kezdeményeznek, Hát akkor végül is a mai szövegzene arányban azt mondja, hogy egyszer beszéltem 3-47-től jóformán szünet nélkül 8 óra 4-ig, az azt mondja, hogy 60, 64, 79. Taj nem a műsor fele. Szegéza. Jó reggel! Azt szeretném kérdezni, hogy egyetértesz te velem abban, hogy amit a a, a néphez, vagy felolvasol egy ilyen Gondolat gondolatindítónak, és egy, egy konkrét történet kapcsán, de ezek általában jóval túlmutatnak az adott történethez. Ugye ez yep. így van -e? Sokszor így van, igen. Én azt gondolom, hogy, hogy a Mészterekun fiának katonai karrierje egy ilyen történet. És nem személy szerint az övé, hanem amit ahogy is, ahogy mi történt. Egy megvitatásra érdemes történet. Mi, mi, mi, mi az benne? Hát a, a, maga, maga a képtelensége az egésznek ahhoz történt, az, am, amit lehet tudni Gáspárról a, a, a, az afrikai missziójáról, a fotista karrierjéről, a felházról, és most erről a katonai karrierről. De jól beszélsz ez, ami most történt, ez semmilyen vonatkozásban nem kirívó az előzőhöz képest, és én az ügyben se gondoltam, azt leszámít, hogyha ön te megjeleníted, akkor én besz meghallgatlak, de ez ugyanaz a kivételezési mód, amely kivételezési mód más dolgok kapcsán is megtörtént, ez minőségileg nem más. Én is azt gondolom, ez, ez annak a, annak a királyudvarnak egy része, ami azt gondolom, hogy most van egy olyan prezidás, amire újra és újra érdemes beszélni, hogy tudjuk, hogy ilyen nem létre. De ilyen, ilyen, ilyen, ilyen nem precedensek, mert ugye precedensből egy van, Orbán fia pedig már többet produkált, így nem lehet precedens. Minden napra jut egy, ez alapvetően annak a következménye, hogy amíg valaki következmények nélkül, vagy nagyon csekély következménnyel, morális gát nélkül, vagy morális gátat áttörve ezt megteszi, addig ez... Meg is lesz téve. Ennyi. Hát itt most eljutottunk egy pontig, amit te mondtál most, hogy következmények nélkül, miközben ugye te egyik elmondatod volt, hogy nincs, hogy nem, ez nem következmények nélkül. De ez is következmény Nem, a következmény az, hogy te telefonálsz. Nem az a következmény, hogy ez. Nem, az a következmény, hogy te telefonálsz. Te ezt kifogásolod. De itt valójában az a kérdés, ez egy óriási kérdés, hogy például amikor ez a lehetőség ott állt Orbán Viktor fia előtt, akkor vajon ő. E, hogyan gondolkodott erről, gondolta-e azt, hogy ezt ő visszautasíthatja, gondolta-e gondolt -e ő erről bármit, amire nem tudok válaszolni, mert nem vagyok e, ilyen viszonyban Orbán Viktor fiával, mint ahogy kiváltságos helyzetben lévő emberek, gyermekei gyakran tudnak ilyen helyzetbe kerülni. E, az édesapjuk e, kiváltságos helyzetéből adódóan, és aztán, hogy hogyan döntenek, ott esete válogatja, de én erről egy ilyen általános mondandót nem tudok szülni. Az, ami vele itt most történt, az számomra nem ló ki azokból a hétköznapokból, amiben élünk. Egyébként, hogy mennyire kicsi a világ, ez pontosan oda kapsodik, amit a szóltatér a kultúrágyivel, mert az is az az eset, amikor az ember egy olyan morális dolgokat szembesül. Én egyébként be voltak, nem magam, ha ilyen helyzetben lennék, de, de pont, pont, ez ugyanaz. Igen, csak azt mondom neked, hogy nincs benne semmi olyan kirívó, aminek következtében én azt gondolnám, hogy ennek külön fejezetet kell szentelni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hello! Én valószínű, sőt egészen biztos, hogy beoltatnám magam, sőt, keresem is a helyet, hogy hol tudom beoltatni magam, mert pont euh, még nem, nem vagyok benne abban a korban, de már nagyjából benne vagyok, viszont nem vagyok ilyen sportoló, sportoló. Szerintem azért az, hogy az élsportolók kapnak, abban nincs kivetni való. Én azt hallottam, hogy vannak teljesen normálisan kihasználható rések, így aztán, hogyha te réskereséssel fogsz foglalkozni, meg fogod találni annak a módját, hogy ez betetkezni. Nem tudom, hogy lett-e. Én úgy hallottam, hogy lesz a privát vonalon, és az lesz a rés. Nem, nem, nem. Azt rosszul hallottad. Nem lesz privát vonal. Nem lesz privát vonal. Nem. Hát mindent, a. én beoltatom. Én beoltatom nem, be. Kereskedelmileg nem is lehetséges ezek a cégek semmilyen uh, piaci szegmest nem tölthetnek ki. Ezt, uh, nem, nem ugyanaz történik, mint a testnél. Nem. nem. Hát, megnyugtattál, nem. de nem nyugtattál. Meg további kellemes napot. Visz, viszont, visz, visz, viszont. Hello, hello. Ha valami foglalkoztat, és azt foglalkoztat, is, azzal kapcsolatban a tanulmányaimat, azokat aktívan folytatom, az magának a királyi udvarnak a feltérképezéséről szól. Egyáltalán, hogy kell -e, hogy legyen királyi udvar, <kül> hogy annak hogyan kell működnie, ez foglalkoztat. Um, ez foglalkoztat. 0620 381 61 96-os egy egyszerű példát. Részint uh, Gulyás Gergely a kormányinfókon, részint pedig Orbán Viktor az úgynevezett szokásos péntek reggeli miniszterelnöki interjúiban uh, olyan, ad... Kis olyan adatokkal szolgál, amelyeket egyébként rendszeresen az operatív törzs szokott közzé tenni hogy vajon az jó dolog-e, hogy van két ember, talán több, de én általában őket, kettejüket szoktam tapasztalni. megengedhetik maguknak azt a luxust, hogy részint a kormányinfon elmondják, hogy hányan vannak, tehát ott az intenzív ágyak kihasználtságáról van szó, Orbán Viktor pedig hamarabb, tudván, hogy neki hamarabb vannak meg az adatok, elmondja ezeket talán Nagy Katina, talán másnak, hogy ez jól van-e vagy sem, valami asszugja, hogy nincs jól. Ez azzal van összefüggésben. Megtehetik, megteszik. Egyben azt is mutatják, hogy mennyi mindenről tudnának még beszélni, ha akarnának. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Fiala úr! Én a királyi udvarral kapcsolatban akarok közben szólni, hogy szerintem történ, van itt különbség, mert most azért egy olyan szervezet beágyazódik be, nagyon magasra, tehát egyébként olyan látszik, hogy felfelé tör a miniszterelnök fia, ami nem egy játék együtt, nem egy foci csapat, hanem a Magyarország hadserege. Szerintem teljesen rosszul látja Orbán Gáspár ugyanis azon, azon kevesek közé tartozik ebben a garnitúrában, már mint a királyi udvar garnitúrájában, aki minden lehetőséget felhasznál arra, hogy ettől a garnitúrától, ne, de hogy ettől a királyi udvartól távol tartsa magát. Az egy másik kérdés, hogy közben olyan eszközöket vesz igénybe, vagy hajlandó igénybe venni, amely egyébként a királyi udvar tartozékai közé tartozik. De ő maga ennek az udvarnak egy nem azt mondom, hogy nem haszonélvezője, de nem egy olyan tagja, aki ott kimagasló tevékenységet folytatna. Hát nem, de pont ez a történés szerintem oda mutat, hogy a tervek azok, tehát mint egy szó, örökös jelenik meg aztán. Elnézést, mi, mi jelenik meg benne? Ő lesz a hadseregtábor? Na, vagy ő mit lát ebben? Vagy mit látott korábban, Igen. amikor a Manna FM-ben ott volt? Hát akkor ez a történet szerintem inkább szól őről, mint Orbán Gáspárról. Lehet. Én így gondolom. Fele lehet látni történeteket keretekbe, de azok nem biztos. Aki írt a 06-3991 dolgoznak rajta, hogy legyen csak online rádió, tehát hogy ne kelljen képidőg is követni, aki akarja így követi, aki akarja úgy követi. 0620 381 6196-os Szerintem egyébként az is rosszul felfogott álszemérmesség, hogy a kormány tagjai nem oltatták be magukat, mert a kormány tagjai az ország szempontjából másféleképpen, de ugyanolyan fontosak, mint az olimpián résztvevő, a feltehetően majd Tokióban idén megrendezendő olimpián résztvevő sportolóinknak az egészsége e ha rajtam múltna, akkor a kabinet már régen és rég be lett volna oltva, és erről vagy szövegben, vagy képben is tájékoztatták volna a népet. Ha rajtam múlt volna. Tökéletes félreértése ennek a helyzetnek az, hogy Orbán Viktor elsőként vagy az első között oltatta be magát a homewit talán a parancsnoka által magát influenzaoltással, ami ebből egyébként épp úgy nem állt kellő mennyiség rendelkezésre, ahogy a vakcinából se áll, ám ezzel kapcsolatban még várat magára a miniszterelnöki beoltás. Vagy a miniszterelnöki oltás. Szerintem ez a szituáció tökéletes félreértelmezése. és egyfajta kognitív diszonanciára mutat, amely egyébként itt leveg fölöttünk. Állítólag az utcai látképen ez most nincsen rajta, mert hogy kint süt a nap, ezt nem tudom. Ha borult lenne az ég, akkor lehetne mondani, de ha süt a nap, akkor nem. 0620 381 61 96, ha akarnak, telefonálnak, ha nem, akkor fél óráig itt még van nálam annyi CD, hogy szóljon zene. a Navarasi arról beszélt, hogy Angela Merkel hogyan tud elmenni a mikrofon mellett. Én nem megyek el a mikrofon mellett, de attól, mert egy mikrofon van a szám előtt, attól még nem gondolom azt, hogy nekem abba permanensen bele kell beszélni. Így minimálisan se érzem magam feszélyezve, hogyha hallgatnom kell. Ha másért nem, azért, mert fantasztikus zene szól, ha önök úgy gondolják, hogy valamiről beszélni akarnak, vagy beszélgetni, akkor az jelen pillanatban önökön múlik. Van egy műsornak egy íve, és van olyan, amikor az ember inkább közlékeny, vagy inkább gondol megjeleníteni dolgokat, így kezdődött a műsor hárnyet hétkor. Azt a hangulatot átvenni már csak akkor tudom, hogyha önök megpendítik azt a hurt. én szándékosan oda-vissza nem megyek. Utána két hosszabb beszélgetésben volt részem, illetve folytattam. Magam múgyán akár azt is mondhatnám, hogy azt, amit egyébként erre a műsorra szántam, azt már bele is tettem, de ezt nem mondom, mert ilyen soha sincs, ez előre nem meghatározható, csak azt szeretném ezzel érzékeltetni, hogy az elkövetkezendő 27 perc szövegzene aránya alapvetően az önök aktivitásán múlik, amennyiben megelégszenek azzal, hogy zene szól, én nem fogom ebbéli e, szórakozásokat megzavarni. Ha beszélni akarnának, és kíváncsiak a telefonszámra, 0620 381 6196-os 0620 381-6196-os ma 2021 január 15-én pénteken 8 óra 34 perckor Jó napot kívánok! Jó napot. Szeretnék valamit kérdezni. Képzelje el! Igen? Azt mondta ma a fél nyolc vagy mikor, a szokásos péntekin Orbán Viktor. Igen, a szokásos hogy... péntek Orbán Viktor mit mondott? Azt mondta, hogy most úgy tudnak sokan kapni, mert ugye egyelőre még én se kapok, pedig már 60 elmúltan régen, Igen? hogy... A kínai, a rengeteg kínai, behozott kínait uh -huh. meg fogják engedélyeztetni, vagy nem tudom, hogy mondjam, uh -huh. és akkor azt lehet választani. Tehát magyarul, hát azért ez kicsit rázós, nem? Hát nézze, hogyha az egy ö, ö, olyan vakcina lesz, amely megkapja a nemzetközi engedélyt, vagy megkapja a hazai engedélyeztetést, akkor az épp olyan gyógyszer lesz, mint amilyen gyógyszert ön kiválthat a patikában. Igen, de tudja, hogy most milyen rögzülések vannak. Ott. Nézze, a rögzülésekkel nem tudok mit kezdeni. Tudja, a rögzülések uh -huh. korábban is voltak, de azoknak vagy volt alapjuk, vagy nem, és nem volt róluk szó. Oké, okay, okay, rögzülések... de maga be bemerné adatni, vagy ha élennék, az anyukája beadatni. Nézze, én ha választhatnék, akkor valószínűleg nem kínait választanék, de ez vonatkozik egyébként olyan termékre is, amit mondjuk ugyanaz a termék. Tehát valamit gyártanának, Amerikában is választanának. Kínában abból is könnyen lehetséges, hogy az amerikait választanám. E, aztán könnyen lehetséges, hogy szétszednék előttem, és kiderülne, hogy vagy a kínai jobb, vagy a kettő teljesen egyforma. Azt értsem meg, hogy valami olyan dologban várja tőlem azt, hogy megnyilatkozzak, amiben azt mondom, hogy az ön szubjektív érzetét én objektíve nem tudom, és nem is akarom befolyásolni, mert nincsen uh -huh. hozzá Értem. nekem De ehhez én... tudásanyagom. Ha az apám uh -huh. azt mondaná például, hogy uh -huh. szerinte nincs különbség, akkor én vakon hinnék, mint ahogy hát, e nekem hát, van biztosítási ügynököm, és tegnap fogta magát, és felbontottuk azt, ami volt, és megkötöttük azt, és nem is kérdeztem részleteket. E a bizalmatlanságról uh -huh. szól ez a történet, hát, és nem a kínai hát, vakcináról. Az, hogy a kínai vakcina egyben egyébként ezt a bizalmatlanságot alappal váltja ki, ehhez, ehhez nem tudok hozzászólni. Nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy ez a koronavírus járvány, ez milyen bizalmi válságot hozott létre Igen, a politikával Igen. kapcsolatban, ami látható módon a politikát, Igen. már szíves elnézést kurvára nem érdekli. Hát pedig nagyon triván. Na, nem tudom, ez utólag fog kiderülni, ezt most nem lehet megmondani, de Jó, azt nem nagyon azt tudja, lehet... Az utólag, amikor itt vagyunk, az egyetlen jelenlévő. Életi. Én ezt értem, de ez nem kell, hogy feltétlenül az ön életébe kerüljön. Ez a kormány nem olyan, mint a navracs, és a szónak abban az értelmében, hogy a, én azokat az orvosokat szeretem, akik beszélnek, akik kérdésre válaszolnak. Ez a kormányzat, ez nem szívesen beszél, és amikor beszél, akkor se feltétlen a kérdésekre ad választ. Ez a kormány egy tízes skálán jelenleg hármasra kommunikatív. A tévedés minimális kockázatával állítom, hogyha a nép ki akarná a szó fizikai vagy mentális értelmében kényszeríteni ebből a közegből, hogy ez a hármas, négyes, ötös, hatos, hetes, nyolcas, kilences legyen, ez a mai kormányzat a tévedés minimális kockázatával erre képes lenne. Miután azt tapasztalja, hogy erre nincs szükség, vagy nincs rákényszerítve, és ha kevesebb információt ad át, akkor abból ő jobban jön ki, Megelégszik azzal a hármassal, ami egyébként elfogadhatatlan, de ez egy össznépi játék következménye, amíg nincs kikényszerítve belülük az, hogy tudják produkálni tartósan a négyest, az ötöst, a hatost, a hetest, a nyolcast, a kilencest, addig kis pénz kis foci, nagy pénz nagy foci alapon, a szó átvitt értelmében ezt produkálják. Tessék kikényszeríteni belük és ők beszélni fognak. Válaszolni fognak a kérdésekre. Értelmesen fognak válaszolni a kérdésekre. Sőt, képesek lesznek arra, hogy meggyőzhetőek legyen, nek csak ennek megfelelően kell belük szemben fellépni. Nem egy nagy tudomány, csak akarni kell. 0620 381 61 96 os erről beszélgethetnék ami nem politika. 083 581 61 96-os Ma van lakatos már születésnapja, van 42 éves. Hoppá! Mondja, Péter. Én szia, Horváth Péter, őket Érdekel, szépen engem is érdekelt, tegnap ez a mentős történetet és megpróbáltam utána menni szót, hogy ezeket minden tarszértem ezzel foglalkozni, fölítam a mentő országos a kommunikációs osztráját kértem. Ott azt mondta, hogy kedves hölgy, de mondtam ezt a ezt a mentőszínű kettős keresztes baromságot, hogy ezt mit kell csinálni és azt mondta, hogy a györci.pál ott mentő.cura kell e-mailt küldeni, tehát for elindul, hogy én szerintem hagyd a felében az egészet, hogy györtéknek a hülyesége, de olyan történetek vannak itt, egy, ne, kapson, ne, hogy egy egyszerűen. éppen abból adódóan ne, mert épp, éppen a, a kristával beszélgettünk tegnap, illetve ő mondta azt, ugye valaki azt mondta, hogy én milyen hülyeségeket tudok felfigyelni, hosszan lehetne sorolni azokat az orgánumokat, amelyek egyébként az OMS Facebook oldaláról szoktak idézni, és ezt a történetet is. Ott volt bennem a kísértés, hogy a szeretlek Magyarországért e, hollapján megjelent változatát is felolvasom a cikknek, de e, inkább eltekintenék tőle, és hát hogyha fölveszi e, a Jordán, aki ma 68 éves, meg még 10. Úgyhogy nézzük meg, hogy fölveszi-e. 06... Másszor beszél. Csak most még fel lehetne hívni, akkor még valamennyit tudnánk beszélni is. Halló! Fiala János vagyok, és érdekes módon műsort vezetek. Az a kérdés, hogy téged egy másik telefonról fele, fele lehet-e hívni, mert hogy azt írja a Facebook, ami sok mindenre jó és sok mindenre rossz, hogy neked ma születésnapod van. Felhívhatlak? Jó. Ja. akkor lesz néhány jó percünk még. Aló. Jó reggelt! Jó reggel. Képzeld el, az én apám nem ért meg annyit, mint amennyitte. most ez ön... Nem, ezt nem szemre mondom, csak egész egyszer. Figyelj, megnéztem, nem, de... azt megnéztem, hogy hány éves vagy, és azt mondtam, hát ez lehetetlen. A Jordán nem lehet ennyi idős. Hát János, én is naponta esetben gondolom Nem hiszem, el. Oda nem jutottam el, hogy meggyőződjek, hogy teljes mértékben és elővegyem a szövetési anyagot, hogy kivonatomat. Megvan? De minden meg van róla. Minden papíromon rajta van az adás. És hát én sem hiszem, el, mert tudom máshogy felven. Hogy tetszik lenne a művész úrnak? Hát több tudok rá válaszolni, hogy több aspektus volt. Művész úr, tessék így, jó. vagyok színházira úgy vagyok, hogy nekem két év véget ér az igazsakori mondás. Hogy Amiatt van benned valamiféle szorongás? Azért, azért nincsen, mert én amikor három évre megbíztat annak idején, és hogy megkaptam ezt a uh -huh. akkor rögtön eldöntöttem, hogy én utána már nem fogok tájátni. Mondod, lesz, Ezt én tökéletesen értem, de az, hogy valami véget ér, azért azt az embert eltöltheti örömmel és eltöltheti bánattal. Igen, okay, a szorongás az, az egy harmadik dolog, tessék? Hát a harmadik az az, hogy felel erre készülni. Tehát nem, nem olyan, hogy hirtelen jön, és akkor foglalkozni kell velem. Én, én tudatában voltam ennek is, hát felkészültem mentálisan, meg, meg a teremtői szervezésében. Hát egyáltalán nem ér váratlanul. Nekem ez a, leg, ez a legkisebb gyermekem, ez a Szombathelyi Színház, most, is a vagy? Hogy? most is ott vagy? Most is ott vagy? Most este vagy. Most este vagy? De hát, nem keresem megyek, mert ez szóval éve. két hét múlva az van, és aztán valami dátumot akartál mondani, gondolom még? Nem dátumot, hanem, hanem dátumnél kültervezt. Én most ezt az időz alatt hogy régóta készülött, nem volt rá idő, most akarok csinálni egy önnáró estét. Volt már nekem, milyen, nem most akarok csinálni És mi lesz abban? Hát az, azt nem mondhatom, hogy magam se tudom, de nem szívesen beszélek róla olyan kezdeti állapotban, hogy minden esetre egy olyan estet szeretnék csinálni. Egyedül? Amelyet. Hát nem, nem vannak, azért vannak akik segítenek. De úgy értem, hogy csak te a színpadon? Csak én, igen, igen. És szabalni fogsz, vagy mást is csinálsz? Hát prózói írásokat is mondok, de magát a én nagyon nem szeretem. Tehát mondok verset is, meg is. De annyit talán elárulhatok, hogy olyan-olyan írásokat vettem elő, vagy keresek, és ebben van neked segítségem, és amik a máról szólnak, még akkor is a Az, hogy a járvány megfoszt téged a színpadi jelenléttől, az neked mennyire fájó? Hát szokatlan érzés. Most annyi, annyi dolgom volt, hogy tulajdonképpen amikor az első szakaszában kellett elviselni a szobafogságot, akkor ha nem is mondom, hogy örültem neki, de jó szívvel tudomásul leszteni. Most már úgy érzem, hogy kicsit hosszú. És azt, azt tartom borzasztónak, hogy így a Budapestély Sobófogságban, ha kimegyek vásárolni, esetleg, nem tudok leülni senkivel egy távérre a beszélget. Gondold a, a el, a, el, hogy mi van, hogyan élnek azok, akik most szerelmesek, vagy most szerelmesednek össze, és csak a séta marad az osztály részük, mert hogy egyébként beülni sehova se lehet, és azért vannak még olyan fiatalok, akik az ismerkedés nem kötik mindjárt össze az ágyjal. Ezt most tapasztalatból beszélek, csak nem akarom kiadni, hogy kikről van szó, mert nem hiszem, hogy elegáns lenne. Csak azt mondom neked, hogy ebben a betegségben, a szó idézőjeles értelmében mások is szenvednek, már mint a, a kimozdulással kapcsolatos gondok miatt. De ezek a szerelmesek talán el tudnak menni egymás az előszobába. Hogy Igen, de nem feltétlenül. Gondold el, hogy vannak évesek vagy évesek, akik számára nem evidens, hogy mindjárt fölmennek a másikhoz. De értem Persze. azt, amit. Ért, ért, ért, értem azt, amit, amit mondasz. És emberekkel hogyan tartod a kapcsolatot? Hát nagyon sokszor van úgynevezett Zoom konferencia. Az jól megy neked? Nagyon nem szeretem. Igen, hát az élő az hiányzik. A technika az sajnos nem tökéletes, tehát koralhang, korakép valható, de egészen más figyénye van egy ilyen internetben keresztüli beszélgetetnek, mint ha leülnénk, egy kb. ez és úgy beszélgetnénk, vagy akár egy, egy igazgatóirodában. Szóval, tartom a kapcsolatot a barátaimmal is, Hát a, mennyire a, találkozol, a, vagy mennyire vagy eltiltva a találkozástól, magad, vagy más által? Hát külcsönös az, az eltiltáztól. Van, van, van rá precedens, hogy feljönnek hozzám lakásra, én is mentem már, de mindenki, mindenki egy kicsit óvatos, és igyekszük megbúgni magát azt. Az szóval azt én jól érzékelem, hogy közel a 80-hoz, de azért még tőle tisztes távolsággal nem óhajtasz meghalni. Nem, de, de, de én mondom már 78-hoz, de még sosem fogalmaztam úgy, közel a 80-hoz, mert ez nagyon gorombán. <gül> azt, azt mondod, hogy kicsit, kicsit távolabb a 70-től, azt még úgy lelkileg viselni a közel a 80-hoz, ezt most hallom, így először is, merbe vált. Igen, ezen nem csodálkozom. Hát minden relatív a két év van, azt mondom, az lehet sok is, meg egész ha belenézel a tükörbe, akkor, akkor jut eszedbe bármi is, bár az ember folyamatában néz bele a tükörbe, hogy a saját változását azt nem egyik pillanatlan másikra veszi észre, hanem, hanem permanensen látja, hogy ezt a kérdést töröltem. Azt kérdezem ha. tőled, hogy neked egyébként akkor most miből áll az életed? Tehát te most tulajdonképpen Jordán szempontból olyan vagy, mint a szél, amelyik nem fúj? Hát nem tudom, olyan, olyan, hát, ha ezt a metaforát akarom használni, akkor olyan vagyok, mint az a szél, amely ugye nem úgy az ember ül egy távját, meg és azt mondja a barátjának, hogy mindjárt szél lesz, mindjárt Mindjárt? Hogy? Nem értettem, mindjárt? Mindjárt szél lesz, figyeld meg, mindjárt szél lesz, esni fog az eső. Hát, a... Tók, nem Nagyon várod Micsi ennek az egésznek a végét? Mit a Hát, hogy ki arra? lehet menni az utcára, hogy ismét lesznek estjeit, hogy az emberek elmennek, lehet, hogy mazkban is ültetve, de ismét lesz színház, hogy ezt várod ennek. Resszeletesen várom. Resszeletesen várom, és hiába rendszeresen hordom a maszkot, nem bírom megszokni, Szóval beteg leszek a ma... Lelkire. Azt áruld el, Tamás, adott-e neked bármit ez az időszak, vagy csak elvett? Hát attól att, att, nagyon sokat adott, mert régóta készültem arra, hogy fogok csinálni egy ilyen áruhesset, sőt azt is mondogatta magamnak majd, hogyha letelik az igazgatúdi időszakom, akkor ilyen ezer fogok De gyakorlatilag lesz. most ezt állítod össze? Ezt állítom össze, és most ez az összeállítás, ezzel való foglalkozás. De könyveket bújsz, vagy pedig, az, vagy pedig a számítógép előtt ülsz? A számítógép előtt ülsz, és az interneten számítózom mindenfelé. Te sose voltál? Hát van a de van. Te sose voltál könyvtáros? Nem. Nem, még, még, még nagyon régen egyetemi szimpvazos koromban még voltam. Te az internetet, tökéletes internet. barát... De Mindez meg lehet most már találni az internet. Jó, csak a kézzelfoghatósága, meg hát van egy ilyen rituálé, az, ami az embert időnként erre ráveszi. Ezen kívül adott te bármit is? Ez A, a vírus? Hát igen. Ez a az, Igen, igen. Hát, ha nem is tudom konkrétan szabagból fogalmazni, ez a helyzet, ami így kirakult, biztos, hogy változtatja azt a viszonyt, ami benén került évtizedek alatt, hogy én és a közönség, én és a kollégák, én és a világ. Ebből maradt az én. <gül> Lesz-e ma valami megemlékezés? Felmegy-e számos gyermeked, vagy számtalan? Most sorba írnak telefonon. Már, ma följön az egyik fiam hozzám párjáról. Én holnap én fogom úgy tartani mentálisan nagyon jó hangulatban a tületésre és hogy megyek a 101 éves anytámos. És itt neki egy virágot, ő meg Hát a szóképletes értelmében én is meghúzom a füledet. Nagyon boldog születésnapot, és miután semmi ennél alkalmasabb zene nincsen, nálam én most neked a Summertime-ot fogom eljátszani, amely talán lehet valamelyest áthallásos. Oscar Peterson fog zongorázni. Nagyon boldog születésnapot, Tamás, és még nagyon sok boldog születésnapot neked, és szeretteidnek is. Minél hamarabbi kiszabadulást, ezt magamnak is kívánom. Igen, nagyon szépen köszönöm. Még a szüleimben az a mondat, hogy közel vagyok a 80-hoz, azt mondom neked, tekintve arra, hogy sok minden feladatot adtam magamnak, nagyon messze vagyok még a 80 -től. Tamás, akkor nagyon messze a 80-tól, de azt mondtam, hogy távolságra, tehát a mondatban így hangzott el, tehát nem mondtam, hogy milliméterekre. Nagyon boldog Jó. napot! Nem akartalak öregíteni, okay. Tamás. De most tréálók tudom esik, tisztá, ez. T, tisztában vagyok vele nekem te, egy, nekem te egy, kata, egy fogalom vagy, de ebben most nem mennék bele, mert uh, ebből egy másik történet jut az eszembe, és most nem akarok egy más emberről való történetet elmesélni, és nem akarom annak a zománcát se meghúzni, mint amit itt rádraktam a tekintetben, hogy felsz, uh, köszöntöttelek a születésnapod alkalmából, úgyhogy még miatt mégiscsak kulcssal meghúznám ezt az autót, elköszönök tőled, és lejátszom ezt az Oscar Jó, az egy -től. mondatot vagy el, nekem van, ezt e, e, e, cincáljuk, ezt az életkort meg a jelentőséget. Mondjad a hogy Úgy érzem, hogy nagyon messze van a 9-ben. <gül> mondtam más. Tehát ne felejtsd el, hogy holnap meglátogatod 101 éves édesanyádat, és tőle megkérdezheted, hogy ez milyen érzés. És akkor gyakorolhatsz. Hogy milyen Jó, közel a 105-höz? 101. Nem azt mondtam. Azt mondtam, közel a 105-höz. Ez ugyanaz Jaj. a távolság, mint a te esetedben a 80 Tessék odafigyelni. Na köszönöm szépen a Na nagyon kérdez. szívesen. Köszöntsöm föl téged, a fiala. Hát ez a 2 perc 48 másodperc maradt hátra ebből a mai műsorból. Van a Facebooknak előnye is. Egyébként biztos nem tudtam volna, Gyordán Tamásnak ma van a születésnapja, a mai műsor elkészítésében igen sokan szerepeltek és vettek részt, hála és köszönet nekik. Ezért minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. ugye nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn találkozunk. Addig is döröpont, fialajanos kukac, gmail.com. azt élik. elmondani, Oscar Peterson az zongoránál Ray Brown bőgözik, és edítikben pedig dobol. Ezt 1959-ben rögzítették ezt a felvételt Chicago-ban. Viszont hallásra.